It's all on baby Babe you know I'm all alone Well the reason you hear me singing Legelt kívánok, ma a 2021. június 8-a van, és pontos idő, kilenc felszomóval lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfei minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes, a Netezők, valamint Fiala János 14 éve a uriaknak nem felelte igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Némi változás állt be a menetrendben a tekintetben, hogy úgy volt, hogy június 30-áig lesz Keifejel, és most éppen úgy van, hogy június 25 éig péntekig, magyarul a maival együtt még 10, 12 a csütörtök, péntek, a maival együtt 14 eh, műsor lesz még, aztán. Hát... Vagy augusztus 30-án kezdek, vagy szeptember 1 kezdek, vagy augusztus 6 vagy szeptember 6-án kezdek. Mindegyik mellett szól érv. Minden esetre 25-én átmenetleg most éppen úgy tűnik, hogy véget vettek a zenének, aztán lehet, hogy mint a tizedes és a többiekben. Megint megváltozik a menetrend, és akkor 30-áig lesz téve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hol van az garantálva, hogy elvánszolgunk június 25-e péntekig. 0619111168 az elérhetőségem negyed nyolctól Falus Ferenc fél nyolctól Elsimol László nyolc órától Tócsaba nyolc óra 22-től V. Nassái Márta lesz a vendégem, aki 850ig lesz itten velünk, élvezi a vendég szeretetét, mert hogy utána Egyéb bokros teendői elszólítják, magyarul az utolsó egy tucat perc nagyjából az ismét közösen telik. Most van nagyjából az, hogy, hogy 7, meg 15, 22 percünk az akármire. Miután már rég volt ilyen lehetőség, én ezt teljes egészében átengedem önöknek. Holnap is változás lesz, mert hogy M. Kis Csaba jó volt, távol ismét szervezés történt, és fél kilenctől Mécs a producer lesz a Kejfei Ancsi vendége, egy a fiatalok fél nyolctól lesznek, ami azt jelenti, hogy ha csak nem szervezek be egy vendéget, amit persze sose lehet előre tudni, akkor holnap jár. egy hárminyed óránk lesz az akármire, hogy aztán csütörtökön és pinteken az igény a világán. hát alig legyen betelefonálás idő, ugye csütörtökön 6.50-től 7.05-ig, mert akkor ugye jön hat Ákos, bár 730 tól 8-ig ismét van ott egy fél félórácska Pénteken pedig 6.51-től 7.10-ig van lehetőség beszélgetnünk az akármiről. Ha akarnak, élnek ezzel a lehetőséggel. Ha nem akarnak, akkor nem élnek vele. Én a papírjaimmal leszek elfoglalva. Egészen 7.15-ig leszámítva azokat a perceket, amikor önök hívnak engem. Elérhetőségem 061-9. 111-168-061 9-111-168 Kicsit borult az ég, de 14-15 fok van, és állítólag itt Budapesten ennek meg lesz a duplája is. 5 perccel lesz reggel 7 óra. Figyelek, ha van mire. little child. You know blues overtook me when I was a little child. You know fast women and whiskey made this poor boy wild. When I was a kid early on my own I took the highway to be my home and blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made poor oh, boy, why? 911-911-168 Imáron egy perc múlva lesz reggel 7 óra Beautiful. Oh, Köszönöm. Nem muszáj beszélgetni. tehát ez égegyett a világ semmi nem kötelez bennünket arra, hogy Badimai is, down by the river. Nagyabban 10 vers függ felhívom. Falus Ferencet aztán jön, Elsimon László aztán jön, Tócsaba is jön, Béna Szályi Márta. Önökön múlik hogy rajtok kívül, valamint az én hangomon kívül lesz-e itt más emberi szó is? 0619 911 168 Holnap ugyan ebben az időben néhány gondolatomat megosztom önökkel, addigre egy jegyzet is elkészül. Engem momentán semmilyen tatár nem üldöz. <coughs> így aztán nem feszélye ez a csönd, ami egyébként nem csönd, hiszen Bazzi Májzés a a Ez a Down by the River. Ha ismerős az Eperés Vér című filmből, akkor ezen nem kell csodálkozni, ott is elhangzik, csak ott Neil Ma a 2000, 21. június 8-a van, ha minden igaz Ked, a pontos idő 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfe Jancsi minden, amit az, az tudni kell vagy érdemes, a Netezők valami Fiala János 14 éven alijaknak való műsora vagy 14 éven oliaknak nem való műsora megfelelő rész aláhuzandó. Egy bicevóca jelentés az árvóckosárból. Kett szert a csütörtök péntek, és még két hét jelen állapot szerint. 061 9, 168 bármilyen témában. Remélhetőleg Falus Ferenc tartózkodási helyen nem fogja úgy befolyásolni a telefonbeszélgetés, mint a tegnapi beszélgetésünket, amely kisé szakadozottá vált a térerű hiánya okán. Drukoljanak. Addig is 061-911-168, már nem sokáig. A tetszik, köszönöm, hogy lehetővé tették, hogy irataimat rendezzem. Egy... Telefon la És már határeset, hogy egy telefon beleféle vagy sem. Ha 7.14-re vált az óra, akkor maradjunk abban, hogy már határeset sincs. Most 7.13-ban Emberek, segítsetek, mert nem szól a telefon. Lehet, hogy kihúztatok valamit, vagy behúztatok valamit, vagy nem tudom. Emberek, ha-ho! Semmi, hát, semmi. De kise most egy csöng. Nem. Hát lehet egy csöng, de nem balon. Most mással beszélt jövet. Köszönk! Most magamat hívtam is ott viszonát. Aha! Tehát akkor lehetséges, hogy mégis csak ott van a falusnak a telefonszámával. Köszönöm! nem itt volt a hiba elnézést akkor eddig nem állunk jól a falussal elnézést Tessék. Köszönöm. Köszönöm. Valamit tegyetek annak érdekében, hogy a kihangosítása megszűnjön. Gyerekek, haó. Haó. Egy-kettő. Egy-kettő. Haló. Magyar? Jó, tökéletes. Nem könnyen, de nehezen sikerült befogni téged. Köszönöm a lehetőséget. Ugye a hír itt szól, kereskedelmi forgalomba kerülhet a Moderna vakcinája Magyarországon. A Moderna bejelentette, hogy együttműködési megállapodás kötött a Medizon farmával a Moderna Covid-19 oltóanyagának közép- és kelet-európában és Izraelben való értékesítéséről. Ez 20 országot érint, köztük Magyarországot is amikor tegnap ezt a hírt megosztottam veled, sok minden eszedbe jutott, és azonnal telefont is ragadtál, és több sikerrel, mint én, felhívtál másokat. Milyen eredményre jutottál, illetve mi jutott eszedbe a vonalban, dr. Falus Ferenc? Tehát az első és a legfontosabb, hogy én személy szerint annak örülnék, hogyha Magyarországon ilyen vakcina nem kerülne kereskedelmi forgalomba. Tehát ez a legfontosabb része a dolognak. Tehát egy olyan oltóanyag, vagy egy olyan gyógyszer, aminek sürgősségi, tulajdonképpen a katasztrófa helyzetre való tekintettel van, csak felhasználási engedélye, az nem egy kereskedelmi forgalomba való készítmény, amit az ember bemegy a patikába és megvesz, még akkor is ott esetleg orvosi lehetethez van kötve. Háromféle kategóriája van tulajdonképpen a a védőoltásoknak van egy olyan, amit kötelező védőoltásnak nevezünk, amikor az állam a járvány veszély miatt kötelez mindenkit arra, hogy tűrje el, hogy ezt a valamitől bele egy belenyomják bele és ettől remélhetőleg ő nem fog másokat megfertőzni, és persze az hát ősebbet meg, ami hát nagyon sok szempontból fontos. A második kategória az a kötelezően ajánlott védőoltások. Ami azt jelenti, hogy kötelezően fel kell ajánlani a védőoltást, de az illetőnek lehetősége van ezt elutasítani. Tehát például ilyen a négy elleni védőoltásnak a, a helyzete, és hát ez a védőoltás, ami most a koronavírus járvány ellen van, ez ugyanebben a kategóriában tartozik, hiszen az állam mindenkinek ajánlja ezt a védőoltást. Ugye egy, mondjuk, hogy egy általán nem tudt szerzett, Hát egy ilyen internetes uh, regisztrációs rendszeren keresztül. És hát tulajdonképpen ez a védettségnek nevezett oltási igazolvány is a kötelezésnek egy formája, mert bizonyos lehetőségektől az ember el van tiltva. Oké, okay, most Olyan nézzük van, szigorúan van. azt, amiről uh, szó van, illetve szó lehet. Az, hogy kereskedelmi forgalomba kerülhet-e egy ilyen vakcina vagy sem, az alapvetően Magyarországon mind múlik. Magyarországon azon múlik, hogy jelenleg van egy érvényes utasítás, ami arra vonatkozik, hogy az állam ö, ezeket az oltóanyagokat nem engedi egyedi -egy importban ö, behozni, sem ö, orvosi kérésre egy magánszemélynek, sem a kórházak részére. Ez természetesen egy olyan szabály, amit persze bármikor megváltoztathatnak, de jelenleg ez a szabályérvényben van. Ez nem így van-e a világban mindenhol? Valószínűleg nincs, de én nem ismerem a világ minden 200 valamennyi országot. Oké, okay, akkor ami az, az, az európai a helyzetet a helyzet a... illeti, az európai helyzet ugyanaz, mint Magyarországon, tehát kereskedelmi forgalomban azok a vakcinák, amelyeket egyébként regisztráció után beadnak a jelentkezőknek, kapható-e bárhol? Szilányoknak nem. Az Európai Unió szagországai közöttek egy megállapodás, hogy közösen be a koronavírus elleni oltóanyagot, Ezt Magyarország elsőként voltak ki nem tartotta be, és függetlenül feltett a oltóanyagot, de utána mások is követték, a... szerintem ezt a rossz és szerencsétlen. Jó, de ez nem változtat át. azon a tényen, hogy azokat a, a vakcinákat is, amelyeket egyébként az európai engedélyezéstől független beszereznek, azt sem lehet kapni kereskedelmi forgalomban. Tehát e tekintetben nincs különbség a vakcinák között. Így van. De hát nem kell, hogy terepőre forgalomba kerüljenek. Oké, okay, ez a, a, a hír miről szól? A... Ez a hír arról szól, hogy a Moderna próbálkozik a piacra betörni. Kötöttek szerződést egy pici izraeli gyógyszerkereskedő céggel, akinek még Magyarországi Viszontlathoz képessem egy nagy cég, 29 alkalmazottjuk van, és 5 millió dolláros éves volt korábban, vagy legalábbis át azon az oldalon, ahol én ennek utána tudtam, mi Ennek a cégnek nyilvánvalóan engedélyeket és partnereket kell találnia a kelet-európai országokban, hogy hogy ezt esetleg forgalmazni tudja. Ez nem kizárt, hogy ez a későbbiekben megvalósulhat, de hogy hát az éppen én nagyon remélem, hogy erre nem kerül sor. Annélkül, hogy te ezt kívánnád, mi ennek az útja módja? Ennek az útja módja az, hogy először is meg kellene szerezni ennek az vakcinának. A forgalmazási engedély, az Európai Unióban a szabad forgalmazási engedély, tehát nem a vészhelyzeti forgalmazási engedély. Előbb Európai Uniós engedély, aztán a magyar engedély? Ennek van egy sorrendje? Nincs egy hivatalos kötelező sorrendje, de ez lenne a normális tulajdonképpen. Hát a, a kínai és a, az orosz vakcinának az engedélyezésre a ezt megkerülte a magyar állam ezt a, Ugye de mondjuk az angolok is megkerülték az utolsó pillanatban még tavaly decemberben, de, hogy előbb engedélyezték a Pfizer-vaccináját, mint az, az európai gyógyszerű. Jó, de mindaz, amiről beszélsz, az egyáltalán nem érinti a kereskedelmi e, forgalmazást. Tehát amiről beszélsz, az a kereskedelmi forgalmazáson kívüli kivételeknek a sorozata. Így van, a kereskedelmi forgalmazás önmagában egy kivétel lenne, nincs kereskedelmi forgalmazási engedélye pillanatilag a koronavírus vakcináknak Magyarországon, és tudomásom szerint az Európai Unió egyik országában sem tévedés sokat fenntartva, mert nem is merem, mint a 27 országnak a részlete. De ha lenne ilyen, speciálisan azt gondolom, hogy már tudnánk róla, ugye, mert akkor elindult volna már egy tudtam ami elindult Magyarországon is, ugye, mert meg az, azzal, hogy a magyar kormány, a magyar állampolgárokat a az oltásra, az is egyfajta vagytóban. Igen, de ez fontos volt, amit említettél, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy van-e kereskedelmi forgalmazás, vagy nem, hanem abból adódóan, hogy monopóliuma van, ha ez egy megfelelő kifejezés az államnak, a vakcina beadására az ezzel kapcsolatos adminisztráció is. Most tegyük hozzá, hogy az adminisztrációt is lehet bírálni, eh, annak a gyorsaságát, annak a hiányosságait, de jelen pillanatban az adminisztráció csak ezen a módon megoldott abban az esetben, hogyha ha kereskedelmi forgalmazásba kerülne bármely országban, bármely vakcina beleét vagy azt engedélyezte-e az EMA, vagy pedig külön engedély útján szerezték be, az olyan zűrzavart hozna létre jelenleg azon a még nem minden országban létező digitális piacon, ahol egyébként igazolások vannak, amely beláthatatlan, és nem is elsősorban azért lenne fontos ez, hogy ne így legyen, mert beláthatatlan, hanem valójában a vírus terjedését tenné lehetővé. Hiszen az egyének, akik egyébként magukat valamilyen módon beoltják, kívülrekednének a regisztráción, az pedig, hogyha önkéntesen kéne regisztrálniuk, az beláthatatlan következményekkel járhat. Én ezt jól látom. Abszolút jól ez, ez Magyarul, hogyha megkapne az engedét, akkor az adminisztrációra is ki kéne találni valamit. Azért hát erre volt már példa a világban, tehát ez nem reménytelen, tehát a, az utazáshoz szükséges védőoltásoknál, tehát a sárgaláznak a védőoltása rendszere, az teljesen jól működik a világban, attól függetlenül, hogy a sárgalát védőoltása az, az tulajdonképpen, én egyébként magán oltó pontok, vagy magánoltási központok forgalmazzak. Tehát lényegében kereskedelmi forgalomban van a sárgaláz elleni védő. Jó, sárgaláz elleni védő oltás, eh, annak a vakcináját patikában lehet kapni? Igen. És az, hogy azt kiadja be orvos vagy maga az ember saját magának az alapvetően azon múlik, hogy egyébként ahova megy, azok kérnek egy papírt erről, és saját maga nem tud kiállítani ilyen papírt? nem tud saját magának hiáltani, és venni se tud ilyet, természetesen az orvosi rendelményben van, és az egészségzi világszervezetnek van egy rendszeresített oltási könyve, amiben ezt be lehet írni. És Jó, magyarul van kereskedelmi engedélyben, de én, hogyha be akarnék menni, akkor nem tudnék ilyet venni. Így, -e nem. Tehát Gyakorlatilag ez nem úgy megy, hogyha beméd bármelyik patikába, és veszel egyet, hanem általában úgy van, hogy ezek az oltási központok rendelik meg, és ők kapják meg. Tehát nem, ne, nem te át az oltóanyagot, hanem náluk van. Érdekes módon ez a hírtegnap nem futott be nagy karriert, hogy ez alapvetően amiatt van, amit te mondasz, vagy más miatt a fogalmam sincs. Ezt én sem tudom, de remélem, hogy nem is fog nagy karriert befutni, mert ez egy nagyon... Táborítaná ez az Európai Unión belül az oltási rendet, hogyha ez tényleg elterjed. Azt kérdezem tőled, hogy ez nagyobb mértékben szól-e a Modernáról, nagyobb mértékben szól a Medison formáról, vagy egyszerre szól mind a kettőről? A Medison farma az egy jelentéktelen ebben az ügyben szerintem, egy. Nagyon kis cég ahhoz, hogy ő a bárki szóljon, legtöbb a reklámja. Hogy... És a Medizon, mit akar, vagy a, a Moderna mit akarhat ezzel különös tekintettel arra, hogy mind azokkal az óckodásokkal, kifogásokkal, stb. egy tízes skálán felteten tízesre tisztában valamit te itt felsoroltál, és az, amit elmondtál, hogy bekövetkezzen elvileg, és gyakorlatilag azt gondolom, neki se áll érdekében, hogy bekövetkezzen. Ez egy világméretű kereskedelmi harc ezek között a cégek között, és a kelet-európai térségben azt hogy különösebb szakmai indok nélkül a Pfizer-nek a népszerűsége, a pfizer nek a népszerűsége nagyobb lesz, és talán ezt próbálják ezzel ellensúlyozni a modellnek. Másik amerikai cég, de hát itt a Pfizer és a BioNTech-nek az együttműködése is azt gondolom, hogy. Határozott kiterjesztem a gyötrséget. Van egy moderna előretekintő kijelentések fejezet, ami ennek a hírnek a hátterében van, és ez annyi feltételes mondatról, bizonyságot illetek tartalmaz, hogy az ember erősen elgondolkodik arról, hogy mint a nagyjából annyi a moderna előretekintő kijelentések fejezet, mint maga a hír, hogy egyébként a Medison farma mit vállalt, hogy az ember maga se tudja, hogy ezt a dolgot komolyan akarja venni vagy sem, de nem a kacsa meg a tücsök bogáruvadba jelent meg. Ez egyértelműen, tehát én elolvastam a hivatalos közleményét a, a, a modernának, ez teljesen komoly az a szándékuk, hogy ők kereskedelmi forgalomba próbálják teríteni vagy engedni a saját oltalanyagukat. Azt kérdezem tőled, befejezősként és köszönöm a rendelkezésre állás valamint egyáltalán nincs itt Hegy és Mohamed, de köszönöm, hogy lehetővé tettel ezt a beszélgetést, mert én nem tudtam volna megvalósítani, hogy itt a próbálkozásaimból következett, hogy elsősorban Gulyás Gergely tollából, de másoktól is rendszeresen lehetett hallani arról, hogy valójában a vakcina mizéria egy -e része, most hadnek határoljam körül, de egy része semmi másról nem szól, mint erről a hírről, valójában arról, hogy a, a gyógyszer e, ipar e, szereplői milyen konkurencia harcot vívnak egymással, és ennek lesznek aztán különböző politikai vagy politikainak vélt velülete, e, vetületei. Hogy ebben milyen mértékben volt igaz a Gulyás gergeinek, milyen mértékben nem, nem tudom, de téged most arról kérdezlek, hogy valójában a vakcina helyzete tehát mennyiben befolyásolja, ha egyáltalán befolyásolja a gyógyszeripari vetélkedés? Hát egyenlőre előnyösen befolyásolja, mert a vetélkedés eredményeképpen a kapacitásokat nagyon nagy mértékben növelték. És ez egy, ez egy nagyon kockázatos beruházás, ugye nem volt arra példa, hogy az első idején, hogy az vírus egyszer csak hipofelszű. Tehát, hogy ezek a kapacitások, amiket most arra építenek ki a világba, hogy ez a Pfizer 2 elleni védőoltást csinálják, ennek csak akkor van értelme, hogyha ha még újra oltásokra szükség van. Tehát ennek azért van egy kockázata. Én azt gondolom, hogy itt azért van, van egy gyógyszerifari beszélkedés. Ennek az egyik jele az volt, hogy a megállapodást kötöttek ezek a cégek, hogy a márkaneveket neveket, nem reklámozzák egy ideig. És hát mi is... Rendkívül bonyolult jöttek létre. Igen, tehát ezt a kominati nevet ezt már nagyon lassan tanultuk meg, a Pfizer-BioNTech nevet tudjuk. A Moderna nevét, ha most megszorongatsz, akkor se tudom hírteni. Tehát... Szerinted, mert hogy megint nem mondtam igazat, és van még egy kérdés, vajon a vetétársak ezügyben ma-holnap megszólalnak-e, vagy erre nincs semmi szükség? Itt én nem tudom megjósolni. Itt, itt a vetétársakra különben nagyon érdekesen kell kezelni, mert például a Karikó katalinnak a nyilatkozata is arról szól, hogy például a Moderna és a Pfizer-BioNTech azok lehet, hogy piacilag vetétársak, de technológiailag szövetségesek. Tehát, ugyanazt a technológiát használják, és hogyha valamit kiderül, hogy az mrn technológia nem olyan jó, mint ami ennek. most gondoljuk, akkor mindenki egyszerre sír, és hát ez az a vektor technológiára, tehát a kutnyikra, janzánra, az a zenekára, tehát ezek egyszerre sikeresek, vagy egyszerre sikertelenek, és ugyanez az természetesen az előtt teljes vírust tartalmazó vakcinákra is és hát majd a fehérjel vakcinákra, legyen. Oké, okay, rendben van ezt, értem, de a Pfizer-nek a moderna, a vetétása, vagy fordítva, viceversze egymásnak. Függetlenül, hogy ugyanazon alapelve működik mind a két vakcina. Hát abszolút a hát nem mindegy nekik, hogy a kapacitása, milyen vétét fejlesztik, mihez kapnak állami támogatást a buszában, milyen mértékben, Komikus, Jó, nem hogyha valós. összefoglalom a kettőnk beszélgetését, akkor te azt mondod mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott, hogy remélhetőleg ezt a hírt gyorsan el lehet felejteni, és semmi az ígért a világon nem fog arra mutatni, hogy ez a kereskedelmi forgalmazás bekövetkezhet. Így van, én nagyon remélem, hogy föl nem merülhet, hogy át az szépedre még a jövő értesek kereskedelmi forgalomban ne kerüljön Magyarországon. Koronavírus elleni védőoltás. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és köszönöm szépen, hogy felhívtál. Én is köszönöm. Szerzé. Szia. Falus Ferencet hallották. tűnik nem, könnyű nap. Aló. Jó reggelt. Kicsit megcsúsztál, nem? Öt percet, igen. Hát előfordul, igen. Figyelj, veled is elő fordulni, hogy megcsúszol. De való. Köszönöm, hogy emlékeztettél rá, teljesen igazad van, elnézést kérek. Falus Ferencel viszonylag nehezen jött össze az összeköttetés. Első lászló van a vonalban, ő beszélget velem, vagy én beszélgettek vele, nézőpont kérdése. Ma nem kell attól tartanod, hogy ugrálni fogunk témát, illetően leszámít, hogyha neked van olyan mondandód, ami mindenek előtt elmondásra érdemes, mert én kizárólag a 2021 per 2 kommentár a Nemzet Múzeuma. I. Elsimbó László, Világos Gábor dolgozatról szeretnék veled beszélgetni, és nagyon lehetséges, hogy ez még a jövő hétre is kitart, hiszen te jelenleg ennek a területnek vagy felkent biztosa, és lényeges, hogy erről te mit tettél dolgozatként, különös tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy ha lesznek változások, akkor azok alapvetően ezen dolgozat mentén fognak létrejönni. Jól beszélek? Jó reggelt kívánok, és remélem, hogy ez így lesz. De hát ez a tudás, amit most citálsz, ez nem pusztán a, vagy ez igen, nem pusztán a Magyar Nemzeti múzomnak a jövéve foglalkozik nem. sőt, elsősorban nem azzal foglalkozik, hanem a teljes múzomi szektornak a helyzetével, hogy milyen elsősorban metodikai. Módszertelen változások szükségesek a Magyar Múzeumai Intézményrendszerben annak érdekében, hogy hatékonyak legyenek. Én az elmúlt napokban is jártam új, olyan múzeumokban, amelyben már nagyon rég nem voltam. Például voltam Nyír Bátorban, a Bátori Múzeumban, amely a nemzeti Múzeumnak a filiáléja, és amely egyébként egy nagyon jó adottságú múzeum. Szerintem nagyon szomorúan tapasztaltam azt, hogy felújítás előtt áll az intézmény, de hogy az elmúlt években a látogató nem értel az ötözre. Úgy, ég Jó, ég itt állj meg egy a... pillanatra függetatlan, hogy még mielőtt belevágnánk, lesz még egy kérdésem. Alapvetően téged ezen dolgozat megírása kapcsán az foglalkoztatott, hogy azért van szükség, hogy ilyen elegánsan fejezem ki magam, de maga a dolgozat is így fogalmaz paradigmaváltásra, hogy a múzeumok megtalálják a helyüket, és a megtalált múzeumok látogatottságan növekedjen a mostani nézőszámhoz képest. Nagyjából ez az alap, a kiinduló pont, ugye? Igen, igen. Tehát Jó, ő... még mielőtt ebben elmélyednénk, légy szíves, mutasd be Virágos Gábort. Virágos Gábor egy nagyon fölkészült szakember, egy idős egyébként, és régés történész, mi szakértő, Hát annak idején uh, a kultúrvességségügyi szakszolgálatnak volt a vezetője, ami még a szociális tápkosztak érte, azóta nagyon sokat változott az ő személyeztése és gondolkodása is, és az intézményrendszer jövőjére alkott itt a képe. Ebből következik az, hogy most már jó pár évvel együtt dolgozunk és gondolkodunk a muzulmintőgények megújításának lehetősége és kereteiről. Anélkül, hogy itt a részletekben elvesznénk, az együttműködés módja, ahogy egyébként ez a közösen ír dolgozat létrejött, abba érdemes bevonni a nézőket, hallgatókat, vagy ez lényegtelen részletkérdés? Nem az első ilyen írásom. de legutóbb is és van egy írásom, amit Balga István a közösség egyeztünk, a a századik készült. Érdekes, mindig van egy kiinduló mag, és akkor írja a másik hozzá a gondolatait. Mikor Varga Istvánra dolgoztunk a szövegen, akkor Varga István írt egy remekváltatot, és aztán abból kerekedett ki a szöveg. Itt ebben az esetben well Virágos Gáboré volt a, a talán a nagyobb rész a területelemben, a, de a nehéz is itt meghatározni, ő írta meg az első részét. Mármint az első változatot azt én bőven kiegészítettem, jól hangsúlyokat áthelyeztem, aztán utána visszaküldtem neki, ő is nekem. Tehát ez egy ilyen, mondható, olyan, mint egy beszélgetés, csak nem abban a formában, hogy kérdéseket és válaszokat teszünk fel, és választodunk, vagy adunk meg, hanem, hanem egymás szövegébe beleírunk, míg a végén lesz egy olyan változat, ami, ami mind a kettőnk számára elfogadható, mind a kettőnek a véleményét egészében tükrözi. Okay, ez egy érdekes a... Még... Még... folyamat, én, én szeretem ezt, tehát Még... nem ez egyáltalán nem idegen. Még egy formai kérdés, mielőtt belevágnánk és haladnánk uh, oldalak mentén. Miért pont a kommentárban? A kommentár a konzervatív oldal legfontosabb meghatározott a társadalmányi tülmányi folyarata, amelynek én a szerkesztője vagyok, most is szerkesztője vagyok. Nyilván van fontosnak. Aztartom azt, hogy a saját műhelyünkben, saját szellemi műhelyünkben Jelen legyek is publikáljak. Oké. Okay. Én egyszerre látom akkor Virágos Gábor, akit egyébként nem áll módonban ismerni, sajnálom, és téged, mert miközben a második mondatot pontosan értem, addig az első mondatot szerintem te vagy, és hogy szerencsése vagy szerencsétlen, nem tudom, de minden esetre olyan, mint amikor vizet hiszik az ember egy tablettára, mert őt könnyebben lehet bevenni. A célmondat ugyanis így hangzik, jól irányzott marketing munkával növelhető például a látogatószám, de a múzeumban egyre sűrgetőbb a paradigma gondolata. Ám az ezt megelőző mondat, amit én valamiért neked tulajdonítok, és Azért én, ha múzeum lennék, egy kicsit megsértődnék. Ez így szól: egy velorex akkor sem esélyes a versenypályán, ha chip tuningolt. volt. Vajon a mostani múzeumok azok velorexeknek tekinthetők? -e? Hát, egy közös már egy közös teljesen mindegy, hogy éppen. Oké, okay, rendben van. A írta, az érdekesség az, hogy az ez pont nem az én mondatom. Oké, okay, de ez most velorex? Én értem, ami... értem hogy az én politikus megnyilvánulásimhoz nem, ő ő most meg. nem a tebeginn Én benned elsimolt látszót látom, és ha ismerni fogjuk egymást azt követeni, hogy nem leszel képviselő, akkor már nem politikusként fogok rád gondolni. E, oké, nem kínál nekem nem, mint Magyar Múzeumnak, ha egy velórexhez hasonlítanának? Szerintem nem. Mit jelentem? a, az írás önmagáért beszél, az az írásnak a célja, hogy tehát nem nem, érted, nem nem bizatkozom, hanem értele bizatkozni. Oké, okay, rendben van. A paradigmaváltás az valójában mennyivel több, mennyivel kevesebb, mint valaminek az átszervezése. A... Még egyszerűen járvás, ne Az Azt kérdeztem, hogy a paradigmaváltás az mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb, mint egy átszervezés? Ugye az attól függ... Hogy ezt most uh, mire értjük, mint hogy itt a Magyar Múzeum Intézetről egészen gondolkodunk. A... Ez nyilván sokkal többről van szó, mint egy átszervezésről. Oké, okay, akkor nézzük azt, most nem feltétlenül kronológiai sorrendben, bár ezt is meg lehet tenni, hogy mi az, ami ebben a mostani múzeumi rendszerben nem működik kielégítően. Aztán nézzük meg, hogy mi az, ami kielégítően működik, és nézzük azokat a gondolatokat, amelyek ennek mentén megfogalmazódnak a dolgozatban. Mi az, ami nem működik megfelelően? Én inkább vannak mi az, ami működik. Jó, jó kezdjük a csehettet. Okay. Mert, mert azt gondolom, hogy ez egy elég fontosabb dolog, hogy Jó. Kezdjük lássuk, lássuk, lássuk tisztán ennek a szakmai közösségnek az erényeit. Rendkívül. Rendkívül magas szintű tudományos munka folyik a Magyar Muzulmintézményrendszerben. Az állami nagy közgyűjteményben is, és a vidéki nagy múzeumokban is. Ugye nagyon fontos az tudni, hogy nem minden múzeum, amit ki van írva, hogy múzeum. Hiszen a múzeumnak több ismerve van. Ezt a múzeumokkal kapcsolatos, vagy a múzeumok tevékenységét szabályozó kutatástörvény is egyértelműen leírja gyűjtemény gyarapítás, gyűjtemény tudományos föltárása, tudományos munka végzése és a gyűjtemény nem egész, természetesen ezt nem lehet megcsinálni, közönség előtt tá tárása, tehát bemutatása, ismeretterjesztés is, ha, ha tetszik. Ezek mind-mind komplex múzeumi feladatokhoz hozzátartoznak, és ebből azt gondolom, hogy a tudományos munkaterén van a legkevesebb kivetni való. Nagyon magas színvonalon végzik a múzeumi dolgozók a tudományos munkájukat. Ha a Nemzeti Múzeumra fokuszálok, akkor azt kell mondjam, hogy egy rangos, tudományos helyről van szó, ahol a sok nagy része komoly nemzetközi reputációval rendelkezik, és ezt úgy, hogy el tudnám mondani a természettudományi múzeumról, és még sok-sok más intézményről is. Szerintem ez az, ami, ami a legnagyobb elényel magyar múzeum rendszerek. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy rendkívül jó van rendelkeznek a múzeumlóink, Elsősorban a nagy múzeumok. Hát a Nemzeti Múzeum, a Szétműszti Múzeum, a Nemzeti Galéria, az Iparműszti Múzeum fantasztikus érteményekkel rendelkezik. Persze vannak hiányosságaik is. Jó lenne, hogyha a Nemzeti Közönyelőg a Szép Múzeumban erősebb lenne, de hát erről a itt meg kell, ő hogy ő álljunk egy tehet. pillanatra, mert ugye ez a dolgozat ez egyszerre szól ezekről az intézményekről, és egyszerre szól a többi intézményről, beleértve, hogy nem mindenki fogja beleásni magát, de pontosan tapasztalhatja azokat a különbségtételeket, amelyeket te megteszel, beleértve, hogy mi számít múzeumnak, közgyűjtemény, egyebek is, hogy ezeknek a jogi szabályozása és egyéb szabályozása mennyiben más. De ha megállunk egy pillanatra, annál, a a kérdéskörnél, amin túlmutat ez a dolgozat. Még egyszer mondom, hogy te 2022 április 30-áig a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztos vagy, akkor a múzeumi integráció az egyébként a Nemzeti Múzeumra vonatkozik, más múzeumokra is vonatkozik. Magyarul az, hogy a te tevékenységed által a következő időben, de jelenleg is reflektorba fény, reflektorfénybe kerül az Iparművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, az vajon nem okoz-e a szó átvitt értelmében sértődést a nemzet egyéb múzeumaiban? Nem, hát egyáltalán nem. Az év feladat különbözően tiszta és világos a közönyben megjelent a feladat leírás az, az, az, az tökéletesen De Ki az lehet -e venni egy vagy két vagy három múzeumot ebben a vonatkozásban az összes magyar múzeumból? Mint a példa mutatja, ki lehet. De vajon mennyire szerencsés, vagy mennyire előremutató a tekintetben, hogy ez egyébként ezek a változások utolérhetik a szó jó értelmében a többi múzeumot is? Nézd, van, ahol már történt integráció. És nem mindenhol szükséges az integráció. Tehát például történt integráció az elmúlt tíz évben a Szigmészeti és az Ipamészeti esetében. Vagy a Szigmészeti Múzum és a Nemzeti, és a Nemzeti esetében. Ezt a kettő intézményt a kormány összevonta, és ez nagyon hatékonyan működik. Tehát hogy ez egy, ez egy szerencség döntés volt. A Nemzeti Múzeum bővült például az elmúlt években a Orosz-Törzsnyelvi Tehát a, ami korábban önálló fővárosi állami fenntartása közítemi volt, az most a Nemzeti Múzeumnak a része. A, az elmúlt időszakban is kisebb vidéki múzeumok csatlakoztak a nemzeti múzeumnak a Tehát, ugye Ez nem egy nem egy, egy irányba tartó folyamat. Az elmúlt évszázadban két, két Magyar Múzeum ez Nemzetben voltak összevonások, is voltak Igen, de ez a, ez a dolgozat a nemzetmúzeumai, ez nem kizárólag azon múzeumokra koncentrál, amelyek egyébként a miniszteri biztosságothoz tartoznak, hanem az sokkal szélesebben értelmezni, értelmezi beleértve a látogatottságot, beleértve a fenntartást, az önkormányzati fenntartást, az állami fenntartást, a magánfenntartást, így aztán joggal érezheti adott esetben egy, a nem a te miniszteri biztosságodhoz tartozó igazgató, hogy azok a gondolatok, amelyek ebben megvannak e, fogalmazva, azok a szó jó vagy rossz értelmében őt és az intézményét is utolérhetik. De hát az én feladatom teljesen világos, ér... még mondom. Értem, csak azt mondom, hogy te nem szorítkoztál kizárólag ezen három múzeum életére szóló dolgozat megírásával, hanem ennél áttekintőbb tanulmányt tettél az asztalra. Nem ez az első ilyen típusú írás, nem is az utolsó. Engem eddig is érdekelt a, a múzum intézményrendszernek a helyzete. Ezután is fogok fele foglalkozni, tehát hogy a kutási, egész magyar kutás intézményrendszernek a változásai, az intézmény történet nagyon régóta foglalkoztatnak. Bocsánat, de több könyvet írtam, amely, amely, amelyben a, a, a közművelési és a közülteményi intézményrendszernek a változásai valamilyen szinten nyomon követhetők, illetve azok a programszert írások is, amelyek arról szólnak, hogy mit kell, vagy mit lenne érdemes ezen a területen tenni. Oké. Okay. Uh, ugye a változáshoz különböző példákat soroltok, vagy analógiát említetek szerzőtársaddal, köztük a bankszektor megújulását, vagy a töltőállomások megújulását a tekintetben, ahogy azok már nem emlékeztetnek korábbi valójukra. Ezekre a hasonlatokra, magának az átalakításnak a jobb megértéséhez volt szükség? Azt hiszem igen, igen. Kik a címzetjei ennek az írásnak? Ugye ez nem egy folyóirat, nem egy több ezer példányban megjelenő újság, vagy havilap, vagy periodika, valójában a Nemzet Múzeumainak ki a címzetje? Mindenki Tudom, kommentált Oké, rendben. Mindenki, van, mindenki de... kommentált el, Természetesen a múzeumi szakma dolgozói is. Én azt látom, hogy az írás futó tüzkét muzeológus kollégák körében részben sok-sok embert megindított, hogy az a feladat, amelyel a miniszter megbízott az integrációval kapcsolatosan az a szakmaiságot és a tudományos munkát egyáltalán nem beszél, is, sőt, annak a megerősítését is szolgálja nincs miért aggódni a, a, az intézmények jövőjét tekintve. Sőt, ha a természetülelői múzeumra, vagy az múzeumra tekintünk, akkor inkább a lehetőséget kell benne látni. Hát én ezért örülök, hogy sokan elolvasták a múzeumi területről, meg remélem, hogy el is fogják olvasni. Nyilván van, vannak olyanok, akik idegesek lettek tőle, vagy éppen aggódnak, hiszen olyan korábban, úgy most is én egy... egy erőteljes változtatást, dinamizálást szorgalmazok sürgetek világos együtt. Ez azoknak, akik, akik, akik a munkának munkához nem, ugyan, nem úgy állnak hozzá, hogy a, én szeretek hozzáállni, az nem túl jó hír. A, még mielőtt a múzeum revízió fejezethez érnénk, szükségesnek tartod megemlíteni, és jelentősége is van, hogy a kutatói közösség nem fér hozzá a múzeumi gyűjteményekhez vagy alapvető adatokhoz, akkor lesznek olyan vállalkozások, amelyek létrehozzák az alternatív gyűjteményeket és adatbázisokat, az ingyenesen hozzáférhető fotóarchívum a Fortepán története, épp egy kifejezetten pozitív példa, de nem feltétlenül ez a jellemző, illetőleg hozzáteszed még az utolsó mondatban, a klímaváltozás, a pandémia, a migráció, az IT adatbázisok fejlődése közvetlen és közvetlenül és olyan új okoz. Szói, amelyek Magyarországon egy évtizeden még fel sem merültek, és amelyek mind magyarázzák azt, hogy a későbbi fejezetben, a Múzeum Revízió fejezetben te milyen változtatásokat javasolsz. De mondok, mondok, mondok más példát, hogy nincsen benne a dolgot Ott van az a, Arkánum, a tudománytár, mert az internet nekem hozás és előleg kell fizetni. Csak egy bizonyos részét tudod ingyenesen érni, és a többi előfizet, elő kell fizetni, én is előfizetője vagyok. Tehát azt hogy mondjuk a magyar sajtótörténet meghatározó dokumentumaiba más része, hogy alatt visszavezetően fontos dolgokat meg tudjam keresni, azért én előfizetek az arkánumra. Ez egy magán vállalkozás által létrehozott dokumentum, tehát ráadásul sok olyan anyagban van, amelynek a amelyet szerzőjogi kérdéseket és problémákat is fölvetnek, ebben most nem mennék bele. A, ezt, ezt a szolgáltatást éppenséggel nyújtotta volna az országa szétségek nemztár is. Nem tette meg valamiért. Hát, hozzá kell azt is tennem, hogy ennek az arigónak a lételzásában volt bőven közpénz is, hiszen a, a közpénz az az kellett a digitalizáláshoz. Most fölmerült, hallottam, van olyan politikus társam, aki felvetette, hogy ezt érdemes lenne megvásárolni, és az az archívumoltamánynak egyébként a létrejöttével közférzés van, és azt ingyenesen hozzáférhetővé tenni a, a tudományos kutatók, az olvasók számára. Nem tudom, hogy mi a jó irány. Egy biztos, hogy valóságos értékszikötett az arkálami tudománytárnak a, a, a létrejöttével. De mondok egy teljesen más dolgot. Ott volt az, az árpul archívum, amelyet Karincai Júlia és Karáltai gyorsosztak létre, amely a 60-es, 80-as évek halengárgyának dokumentumai gyűjtötte. Az alternatív művészetnek nagyon fontos értékes dolgait, a Mélától a, a, a, a bizalais költészeten át egy csomó dolgot, vagy kárformás dokumentációkat, hazai és külföldi dokumentumokat, ezt az archívumot két magán személy hozta létre, és egy magánszervezet működtette nagyon sokáig, nyilván ők is pályáztat mindenféle alapokot a, a fenntartás, az a működtetéshez, aminek aztán vége az lehet, hogy létre egy olyan értékes archívum, mint az állam megvásárolt, és most éppen a fitness Misty Múzeumnak a kötelékébe tartoznak. Folytatva úgyanazt a munkát, amit korábban végeztek. Tehát nagyon csak ezeket ez ez is arra példa, hogy vannak magánarchívumok, amelyek olyan vagy magánygyűjtemények, amelyek olyan feladatokat látnak, amelyek már egyébként közgyűjteményeknek lennének, vagy lehetnének a feladatai. És hogyha vákum keletkezik, akkor azt valaki mindig kitölti, hogyha éppenséggel a szakma nem reagál valamivel, vagy éppen nincsen rá forrása, mert sokszor arról van szól, hogy az állami közgyűjteménynek éppen nincsen megfelelő forrása a feladatot, akkor megcsinálja más. Erre utaltam egy évek közt akkor, amikor azt mondtam, hogy azért ez egy szélesebb értelemben vett dolgozat, mint amire te a miniszteri biztonságot vonatkozik, és ezt most csak megállapítottam ebbe se pozitív, se negatív dolog nincs. Ez egy áttekintés. Számúra azért újdonság, mert én hasonlóakat nem olvasok, ha nem beszélgetnék veled rendszeresen. Nyilvánvalóan ezt sem olvasnám el. Lehet, hogy sokakat most távol tart a beszélgetés. Hát, akkor ajánlom, hogy a jövő, jövő hét beszélgetésünk az olyan újabb muníciót, hogy talán holnap, vagy holnap után fog a magyarnak jövő megjelenni egy, beszélgetés, egy hármas beszélgetés, amelyben Bernács volt a Természeti Múzeum főigazgatója, Cseluszki Zoltán az Ipaniszki Múzeum és én hármat szólalunk meg a tervátsi Nyilvánvaló, ezt is el fogom like. olvasni, hiszen ma nem fogjuk befejezni ezt a fejezetet. És csak arra fölmondom, hogy nyilvánvaló, hogy a Kéfei és a mi kapcsolatából külös arra, hogy ez itt nem egy múzeumi szakanyag, ez holnap befolyásolhatja a múzeumok létezését, ezért tehát azok az emberek, akik érdeklődnek ez iránt, azok nyilvánvalóan most nem fogják kikapcsolni a tévét vagy a rádiót, vagy az, az internettel nem fogják feltétlenül megszakítani az adást, de biztos lesznek olyanok, akiknek ez egy túlszáraz beszélgetés. Sajnálom. Menjünk tovább, ami arról szól, hogy valójában hány intézmény is az érintett azon a területen, amelyről te írsz a Nemzet Múzeumai című dolgozatban. Ugye azt mondod, hogy bőven 2000 körüljére kalkulálhatjuk a gyűjtemények és kiállítóhelyek számát, aminek csak körülbelül a fele volt hivatalosan regisztrálva. Mit jelent a regisztráció e tekintetben, mert én nem értek? Nagyon átad a lefordítva a múzeumi vagy minisztéri működési engedély. És nagyon sokan nem érdekeltek abban, hogy ilyen indisztüli működési rendelébb kapjának, ennek alapvetően egyébként bevételi okai vannak, vagy bevételszerzési okai. Sok-sok magánintézmény, vagy akár önkormányzat intézmény, amely én magát nem húzom két fogalmat hiszen nincsen benne gyűjtemény, vagy vagy nem rendelkezik megfelelő tudományos háttérrel, tehát nem az a dolga, hogy gyűjteményt gyalapítson, és a tudományosan földolgozza, ezek az intézmények nem kérnek közéleti kejtóhelyként engedélyt eh, a miniszterőt arra, az esetben, hogyha lenne ilyen engedélyük, akkor tudnak működni. Tehát, hogy ön be, be tud menni egy, egy vidéki kastélyba belép egy jelenében, semmi nem akadályozza meg a, a működésüket, viszont nem vonatkozik rájuk az a miniszteri rendelet, amely rögzíti, hogy kinek kell ingyenesen. Belépéje biztosítani, kötelezően ingyenes belépés. Ezzel együtt azt írott, hogy az élmény még az árfázik be kell Hogy az vagyunk az egyfőre jutó múzeumok számában, itt a, a Múzeumok idézőjelben van. Ez jó vagy rossz? Szerintem ez jó. Csak az a kérdés, hogy ezek hogyan működnek. Meg ugye ez egy statisztikai dolog is. tehát azok az intézmények, amely ánulnak, azok 2015 nem voltak önálló, hanem amegyei Múzeumintézményszer részeként, egy nagy múzeum nap voltak a filiálé. Uh, ugye akkor azt a politikai döntés, meg hogy ezeket az intézményeket kapják meg az önkormányzatok. Tehát a sok-sok kis filiálé uh, az egy-egy olyan önkormányzatnak került a szentartásában, aminek a területén találok. Ook az ingatlanok, vagy a vitemények, azok javarészt és állami tulajdonban maradtak, bár arra is van például, hogy múzom épületeket adattunk tulajdonba. Önkormányzatoknak, főleg a nagy múzeumok és a megyeztékelyik esetében. Tehát, magyarul az jó, hogy vannak ilyen intézményeink, de az egy másik kérdés, ezeket hogyan tudjuk akár a helyi kulturális életbe, a helyi vérkeringésbe, akár a turizmusnak a vérkeringésébe bekapcsolni. Nálunk a Velencei Tónál gyorsan körbeszedok, akkor azt mondom, hogy klasszikus értelemben ez volt megyei Mozumi egység, az jó pár van. Hát, mondjuk párkozzon a. a 48-as forradalom és hasznak az emlékmúzama, a Pákozis Emlék utáni amely tégen a megyei múzeumhoz tartozott, most egyébként a, a katonai emlékparknak a része. A, ott van sokoron a ház, amely az önkormányzat fenntartásában működik, egy nagyon szép felújított és rendbe tartott épületről van szó. Aztán van, a Vörös az emlékház, Károlyban a Gárnyi Géz a Szülőház de ezeken kívül vannak még további olyan létesítmények, amelyek nem múzeumok, de mégis úgy működnek, mint egy, mint egy, egy múzeum, vagy mint egy közöldöki hely, Például a Pákos-Sukorúi Arborétumban az állami által fenntartó természettudományi kiállítás, amely, eh, amely nagyon sok fiatalt eh, fogad és mutatja be a Velencétok környékének flóraját és flóraját. De egész szeludájuk, hogy vannak ö, ö, apróságok, apróság nevezhető kis intézmények, amelyek érdekesen uh, működnek, és ugyanakkor a közönség meg szereti őket, mondjuk Agárdon a hajóállomásnál van egy, uh, egy olyan uh, természetudományi kiállítás, ahol a, a a vízi élővilágát lehet megismerni. Ezt nem múzeum, de csak olyan típusú uh, magánintézmény, a hajózási vállalat csak fenn, amely, amely Hasonló érmét ad, mint egy, egy kis kiállítás. Nagyon és szépen... akkor, az, akkor még nem beszéltem a mi alapítványunk által működtetett Halászkastéról, ahol a rangos uh, művészeti kiállítások valósulnak meg. Ugye, az is egy magánintézmény, mert egy magánalapítvány tartja fenn. Innen fogjuk folytatni, és még egyszer elnézést az ötperces csúszásért. Ha az, az öt perc meg lett volna, akkor se tudtuk volna befejezni. A jövő héten ugyanezzel a témával folytatjuk. Nem tudod -e egyelőre, hogy ez a beszélgetés mikor jelenik meg a Nemzetben. A, vagy hónap, vagy egyre. Oké, okay, rendben. Van azzal, ki lesz egészítve a kérdezésre alapul szolgálva Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm. Jövő héten Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy sokkal tehát szakmailag lesz érdekes elsősorban a következő beszélgetés is. Zuhany híradós hírek ma viszonylag kis számban vannak jelen a Kejfejancsiban. Ezekre az első 25 percben kerülhetett volna a sor, de ők nem mutattak ez iránt érdeklődést. Hello. Jó reggelt, kívánok Fiala János, Jó jól, a vonalban szóval Tóth vagyok. Csaba. Um, hogy az emberek mekkora érdeklődést mutatnak a hatalomgyakorlási technikák iránt, fogalmam sincs, szerintem mérsékelten érdekli őket, ezzel együtt a sajtó, meg hát különböző sorozatok nagy mennyiségben szállítanak hozzá alapanyagot. És ezt azért mondom, mert Almási B. Csaba a Mandineren úgy esett neki a zuglói helyzetnek, hogy magam se értettem a hevületét, beleértve, hogy néhány nappal később a dolog mindjárt okafogyottá vált, amikor megszólalt a demokratikus koalíció, de június 3-án még júzűen adhatta tudtul, hogy zuglóban egymás torkának esett Tóth és Hatházi, amire június harmadikán inkább az igény lehetett nagyobb, semmint a, a muníció, ami ezt lehetővé tette volna, hiszen az, amikor a purpárlé volt, én most az egymás torkának este, ez, ez egy hangzatos szíves kattintásra alkalmas, az jóval korábban volt Kitérhet minden kérdésem elől, de azt kérdezem, hogy valójában ennek a kérdésnek a fenntartása jobb és baloldalom más-más iniciatívával sejtje, hogy miért áll a pártok, illetőleg az általuk befolyásolt média érdekében? Hát ja, szerintem nem a pártoknak áll az érdekében, hanem egyes személyeknek áll az érdekében. És nem volt most semmiféle egymás portálnak esélye, hát a az, amikor megjelent itt az uglóban az ellenfél, az hogy amikor február környékén volt, akkor volt némi szóváltás, de hát azóta, azóta aztán semmi neki nyomát nem láttam. Szerintem valaki úgy gondolta, hogy ezzel próbálja kicsit a politikai döntések hozatalát befolyásolni, elébe menni, de hát valóban az van, amit nem is látod, hogy időközben azért a pártok józanul gondolkodnak, hogy minden körzetben az, legyen, az a, az a jelölt okay, legyen, akit a, támogatnak. A, azt én értem, de most még nem tartunk ott, hiszen e tekintetben is naponta változik a helyzet. Én tudom, hogy ön a saját fejével gondolkodik, és, és így, va, így is van rendjén. De ugye a sakkozókról azt mondják, hogy a sakkozó akkor jó sakkozó, hogyha tud gondolkodni az ellenfele, még egyszer ellenfeles, nem ellensége fejével is. Ha én megkérdezném, és ön hajlandó lenne válaszolni, majd kiderül, hogy az ön véleménye szerint 2022 áprilisában, májusában fogalmam sincs, mikor lesznek a választások. A jellegi kormánypártok számára ki lenne, ha egyáltalán ez a kérdés ebben a formában megáll az ideálisabb ellenfél. Hatházi Ákos vagy Tóth Csaba, még egyszer a Fidesz fejével gondolkodva, vagy a KDNP fejével gondolkodva, ha hajlandó ezt átmenetleg megtenni, akkor erre tudna válaszolni? tudna és akar hát, persze, hát a tények azok a magas dolgok. Én már kétszer nyertem zuglóban, kétszer meg tudtam verni a Fidesznek a jelölkét, míg a, a, a kihívóm soha nem nyert semmit. Tehát azért ha most az ellenfél fejével gondolkodunk, akkor ugye az a könnyebb ellenfél, aki, aki nyeletlen, aki, aki soha nem nyert semmit, tehát azt azért könnyebb megverni. Én kétszer megvertem már, és készülök a harmadik győzelemre, és, és ez így is lesz jövő szavaztam. Amit mondtam, az teljes mértékben bevált, én egyáltalán nem fogok előjönni a partizánnal, de az, hogy az ön eh, politikai ellenfelei adott esetben az Zullói Fidesz vezetője gyakorlatilag függetlenül attól, hogy a partizánban mi hangzott el, gyakorlatilag ugyanazokkal a vádakkal illeti, mintha egyébként ezekkel a vádakkal nem szembesítette volna ön Gulyás Márton, az többé-kevésbé azt mutatja, ami várható volt, ott ütik, ahol elvileg azt gondolják, hogy sérülékeny. Pontosan ugyanott Sápi, a porkolás, és ez egy soha vissza érő fejezet egészen a választásokig, aztán a választások után is vissza fog térni, de már kisebb hangerővel. Ugye én most Borbély Ádámot, a választókerületi elnököt idézem. Jó, hát neki is azért próbálkozni kell valamiret, csak ugye ezt, ezt, ezt a lemezt már lejátszották, tehát ez lesz 12 ezer-szerak. 12 ezer-szer le. lejátszották, de közben volt már egy országisi választás 2018-ban, amikor ugyanezt a lemezt játszották, és a baloldal második legjobb eredményvel tudtam nyerni, és sokkal nagyobb különbségem, mint azt megelőzően. Tehát úgy tűnik, hogy ez a lemez ez nem az a lemez, ami nekik sikert hozhat, Tegyék föl nyugodtan, akkor harmadszor még nagyobb körülkülönbséget fogok nyerni, nagy valószínűséggel. Tehát azt, azt forgatni, ami, amiről már százszor kiderült, hogy semmilyen tekintetben nincs valóság tartalma, az, az politikai bénaság. De hát ha erre telik csak, akkor sok sikert kívánok, akkor nyugodtan vegyék elő. Remélem egyébként, hogy holnap lesz ennek a lemeznek egy. Egy pont is a végén, hiszen a nap lesz a bíróságban ítélethirdetés várni László ügyében, aki szintén ezt a lemez törgeti évek óta, és nagyon remélem, hogy lesz várul, és akkor már lesz bírósági is arról, hogy ez mind alaptalan vázaskodás és hazugság volt. Mindenkit be fog perelni, hiszen Borbély Ádám is azt írja. A kedveti baloldalra Sápi Attila egykori önkormányzati képviselő eltűnése eleve hosszan elnyúló árnyékot vet amiatt azonban nem hunyhatják be a szemüket. Úgy a mondatnak mi értelme van, azt most tegyük félre, de maga a gyanúsítás az ott van benne. ő még kezdő politikus úgy gondolja, hogy ezekkel... De vitra után szabadon erre isznak az én nem gondolnám, hogy ez bárkit érdekel. Ha, ha bárkit érdekelne, akkor jelenleg nem ez lenne a helyzet zuglóban, ami most van. Zuglónak baloldali polgármestere van, baloldali polgármestere volt ezelőtt is. A jelenlegi főpolgármester, ő volt az előző polgármester. Az emberek úgy ítélték meg a, a baloldal munkáját zuglóban, hogy az eredmények az látszik. Én nem gondolnám, hogy ezen nekünk foglalkozni kell, hogy mit beszél. Mondja magáét, próbálkozik ez a dolga, a választás pedig nem fognak tudni dönteni. Ők látják az hogy ki az a fontos. Nagyon sajátságos ez a Mandinel egyébként, mert ugye ebben szerepeleben a cikkben, hogy Várnai a Mandinennek azt mondta már, mint Várnai László civilisztugló, hogy ő is büntető eljárást indított ellen a partizánban elhangzottak miatt. Ki más még? Nem tudom. Én még nem találkoztam azon. Tehát, indított volna. Én azt tudom, hogy én kénytelen voltam bejelenteni. Két évet tart már közel két évet. Az úgy remélik, hogy most már lezárul. Jö, de, közben itt úgy öreli keblére Borbi Ádám, hogy közben a Mandiner azt írja, hogy a helyi Fidesz pedig mindehez aszisztál fogalmazmányt Várnai László, ahelyett, hogy határozottan fellépne ellene, magyarul Várnai László a Fidesz kritikájával együtt közelebb áll a helyi Fideszhez, mint ön. Már hogyha egyébként ez, most előveszek ez, egy szorstokat és mérem a távolságokat ember és ember, kell, párt ez, ez, és párt nem között. Kell, nem kell mérni, az mindig is így volt. Ő ott a helyi Fidesz érdekeit szolgálta ki, már nagyon régóta a Fidesz használja eszköznek, ez így volt régóta. Tehát ez, ez neki jó, ez neki kényelmes, akkor sok sikert hozzá továbbra is, aszisztáljon a helyi Fidesz az amennyire tud. Várnai a bety betyárbecsülettel az összetartás kényszerével magyarázva, hogy miért áll ki az MSZP országos vezetése ilyen határozottan túlt mellett, bár ez szerinte nagyon szomorú, hogy a pártbéli hűséget fontosabbnak tartják, mint a korrupciós ügyek nyilvánosságra hozását. Hát ez hülyeség, amit megmagyaráz. A, a, azért kiállnak azok, a, azok az eredmények. Várnai-nek ez az, az nagyon keserül a helyben, hogy én valóban két már nyertem, mindig a politikai ellenfeleket támogatta, segítette. Most is, ahogy fölbukkan valaki a színe, azonnal odapattan mellé, ő lett a legfont szövetség és a támogatója. De nem várunk semmi más tőle. Belejétve, hogy a maga a logika is állandóan forgandó, de most éppen úgy használja Várnai, hogy amikor kérdést intéznek hozzá, akkor pont azt mondja, hogy önnek, mint országgyűlési képviselőnek, miért is kellene ilyen mértékben helyi ügyekben részt venni? Már mi zúguljuk. Igen, máskor meg pont az ellenkezőjét mondja egyen. éppen. már előbb-utóbb. Mert az előbb-utóbb. Mert az előbb Mert értelmezhetetlen, Sajnos... a fő is indokoltá válik. Ugye a másik bécsa június 3 még nagyon szomorú, mert érdekes, hogy a 18 budapesti választóke. Egyedül itt nem hirdette még ki a jelöltjét a demokratikus koalíció és ez utalhat arra is, hogy azért várnak ki, mert ők mozgatják itt is a szállakat. Megkereste a pártot, hogy indítanak a jelöltet, ha igen, akkor kit, ha nem, akkor kit de támogatnak, de nem válaszoltak, hogy aztán Almási Bécsaba milyen mértékben dőlt a kardjába, vagy épp ellenkezőleg lett nagyon vidám pár nappal később, amikor a demokratikus koalíció az alábbiakat tette nyilvánossá, fogalmam sincs, uh, Ugye itt arról van szó, hogy a demokratikus koalíció idézem, csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, elnézést, kis türelem. Igen. Tehát azt tették nyilvánvalóvá, hogy kiket támogatnak. Azt mondja, a Hivatalos előválasztási vitákat akkortól tervezi megtartani, amikor azon már olyanok vehetnek részt, akik valóban bejelentkeztek, jelöltnek az előválasztáson, azaz vitákra 2021. július 26. a hétfő után az előválasztási jelölt bejelentkezés megítása után kerülhet sor. Ez biztosítja az esélyek tisztességes esélyét, és ezen közleményben párhuzamosan azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy különböző választókörzetekben hogyan viselkedtek a DK, az MSZP és a párbeszéd megállapodott abban, hogy hat budapesti körzetben támogatják egymás jelöltjeit. A paktum alapján Budapest nyolcas számú választókerületében zuglóban az MSP és Tóth Csaba élvezeti a másik két párt támogatását is, ami ugye azt jelenti, hogy akár csak korábban a demokratikus koalíció nem állít önálló jelöltet ebben a nyolcas számú választókerületben, és nem elég, hogy nem állít, hiszen ez önmagában is lehetne hír, hanem úgy nem állít, hogy közben önt támogatja. Így van, én nagyon köszönöm a demokratikus koalíciónak a támogatását, és ígérem, hogy meg is fogom ezt a körzetet nyerni. Azt kérdezem öntől, még mielőtt ennek a visszhangjáról beszélgetnénk, hogy várható-e további pártok csatlakozása ön mögé, hiszen hatáziákostól Ákostól majd azt kell megkérdeznem, hogy ő mögé bárki is csatlakozik-e. LMP jobbik. Igen, várható. Van egy másik pártal már megállapodás. várjuk meg, a ők jelentségbe. És nagyon remélem, hogy az ötödik párt is, Csatlakozni fog, és összpárti jelöltként indulhatok a előválasztáson. Azt kérdezem öntől, hogy ezeken a tárgyalásokon ugye jól feltételezem, hogy a párt vesz, vagy a pártvezetések vesznek részt, és ezeken ön nincs jelen, mint érintett? Nincs, nincs, én nem voltam. Mivel magyarázza, ha magyarázza bármivel is azt, hogy ezek a pártok egyesek a jövőben, mások a jelenben önt fogják támogatni? Hát elmondták a pártok, akik, akik bejelentették máshol is a jelöltek támogatását, hogy mindenhol a legalkalmasabb jelöltet szeretnék támogatni, akitől leginkább várató az, hogy biztosan meg fogja verni a, a jövő évi választáson a Fidesz jelöltjét, mert hát az egyéni körzetekben dől el a, a választás, és, és biztosra kell menni. És ezek a pártok bennem látják azt, akit, akitől várató, hogy leginkább alkalmas vagyok arra, hogy megverjem a Fidesz. Hiszen én már kétszer megvertem én kétszer nyertem egyéniben, míg aki, aki kihívó, aki ellenfélő egyszer sem nyert semmit. Hát, ha Ezt lefordítjuk nagyon egyszerű látni, hogy az abban bíznak, aki, aki bizonyított már, aki mögött van eredmény, a, aki még nem, hát az, az, az a kevésbé víz. Jó, erre még vissza fogunk térni. Amikor említem valakinek a Facebook oldalát és az ott lévő beírásokat, akkor nem azt jelenti, ez olyan, mint amit a szerkesztőségek szoktak írni, hogy ez a vélemény nem tükrözi a szerkesztőség véleményét, attól még megjeleníthetem. Hont András oldalán olvasható, az az új stílust ígérő közvetlen, progresszi, békés, átláthatóságpárti turkáló inges főpolgármester vezette Pártó Csaba mögött sorakozik fel házi ákossal szemben, és ebben a hvg valamikor főszerkesztője, Hirschler, Rihard azt írja, sajnos én is biztos forrásból hallottam, hogy a pártok subalat megállapodtak, melyik körzetben kit támogatnak. Várnai László is itt van. 2015-19 között karácsony egyfolytában túttal küzdött, próbálta meccseni annak ügyeskedéseit. Majd később hangzik el az a mondat, amit egyébként a Mandinerhez tulajdonítottam. De itt hangzik el: tútt felelősség nélkül üti bele az. Így várnai az önkormányzati döntéshozatalban, mert itt tudja befolyásolni a milliárdos közbeszerzéseket, irányítja a vagyonkezelőt, de... Um ami ennél lényegesebb, eljuthatnánk oda, amit ön az előválasztás előtt mondott azon választási körzetekre, amelyeket egyébként nagyfülénnyel nyert meg ellenzéki képviselő, hogy ez valójában mennyiben szerencsés, döntés, mármint, hogy visszaléptetnek embereket, illetőleg nem állítanak jelölteket, de valakit ezzel párhuzamosan támogatnak, vagy nem, de, hanem és ez mennyiben az előválasztásnak az idézőjeles vagy nem idézőjeles megcsúfolása, mert miközben Magyar György a Klubrádióban Hardi mihály beszélgetve egyértelműen kiállt amellett, hogy ez normális, én ezt egy hatalomgyakorlási eszköznek látom, amiben semmi különbség nincs az ellenzék és a Fidesz között. Értem az összes mondatot, de ehhez nem kell előválasztást tartani. Ez pontosan arra lett volna szükség, amit ön mondott. Előválasztás, mínusz. Ezek kivételével, de ez nem jött létre. Ennek következtében ön nyilvánvalóan örül annak, ami történik, de azért ebben van nem kevés sundán bundám, amit joggal jegyez meg a nép. Ezzel együtt utálhatják annyira Fideszt, hogy szemet hújnak ezen dolog fölött, de ez nem az a módi, mint amit ön javasolt, és amit szerintem önnek, ha nem is volt igaza, de a mostani eseményeket látva utólag mindenképpen igaza volt. Hát igazán volt, igen, így lehet összefoglalni. Ezt egyébként én szerintem semmilyen megcsúfolás az előválasztásnak. És teljesen normális, hogy nem akarják azokat a tavazokat megosztani, lesz előválasztás, hát nálam is lesz előválasztás. Az, hogy engem több párt támogat, az azt mutatja, hogy több párt gondolja azt, hogy én vagyok a legalkalmasabb jelötezzel, semmilyen probléma nincsen szerintem az, hogy van valaki, akit meg más támogathat, akkor meg... Jó, ne felejts el, hogy az előválasztás az önért van, de nem ön a főszereplője, hanem ha ön, a, ha ön is az egyik főszereplő, és az esetben hatházi Ákos vagy, lehetne bárki más a főszereplője, aki indul, de főszereplő emellett a nép, a, akik szavaznak majd, és ők egyébként joggal érezhetik magukat becsapva azáltal, hogy az előválasztás szabályait egyfajtában átírják azok, akik egyébként kritizálják a fidesz a szabályok folyamatos átírásával. Ez Ezt ön a... belülről nem biztos, hogy objektíven látja. Ez nem azt jelenti, hogy nekem igazam van. De azt kell, hogy önnek mondjam, innen a partvonalról körülmetre szelve, hogy ez az én megítélésem szerint lesz. Igen, szóval nem, nem, én nem így látom, persze. Értem, hogy ön nem de, így miután, látja. De, de, de miután az, ugye, az összes előválasztásban levő párt benne van, és nem kívó, hogy ez így rendben van, hát hogyha csak Zuglóról beszélnénk, és csak ott történne valami, akkor érteném, hogy én most... Ebben őnek tökéletesen igaza van de, a maga talán szempontjából. A Zugló, talán a Zugló a legutolsó, ahol, ahol bármilyen bejelentés történt a holnapi napből lesz az, amikor eljön karácsen akkor hivatalosan is bejelentik az én indulásomat. Tehát... Vicceljen legutolsó... hát, vicc velem, hogy holnap jelentik be, miközben a DK már önt támogatját, ez logikailag... Azt, azt, a kert, a kert, nem, az ebben vagy, hát semmi. Hát a DK bejelentette engem, támogat, holnap pedig Karácsony Gergés, a Karácsony a párbeszéd elnöke is bejelentette, semmi, semmi logikai, furt, hogy ezért benne nincs Még ezt a térjünk vissza. Tehát, tehát, hogy egyedül zuglóban lenne ilyen Probléma, hogy egy jelölt mellé fősorakoznak a pártok és máshol se, akkor, akkor lehetne róla beszélni. Na de minden párt ebben teljesen egyetért, hiszen a hétvégen azt láttuk, hogy momentumos most jelölt lépett vissza a párbeszédés jelölt javára. De minden nap látunk ilyet, hogy hol ez lép vissza, hol az lép vissza. Azt támogatják, akik szerintük a legalkalmasabb egy adott választókerületben, hogy nyerni tudja majd a Fidesz ellen. Mert a legfontosabb az, hogy akkor lesz kormányváltás, hogyha mindenhol a legalkalmasabb jelölt kiválasztódik, és ő áll majd a Fidesz jelöltjével. Hogy itt az esetben én mentem volna a szexszázra, akkor ott is fölháborodnék, mindenki fölháborodnék, mert hogy oda állnak el, az mert ön is, mert... oldaláról, az ön logikája tökéletes. Azon az oldalon ahol él állok, ez teljesen logikátlan. Attól, mert minden párt csinálja, tudja, az igazság az nem mennyiségi kérdés. Attól, igen, mert, mert ebben az összes pártrodalmat. Párt ludas... Igen, de ezek a pártok döntötték el, hogy lesz előválasztás. Nem más döntött És el, ezek hanem a pártok ezek írják át nap, mint nap, azokat a részletszabályokat, amelyek kapcsolatban a nép... De ezzel nem írnak át, de ezzel semmit nem írnak át azzal, hogy azt mondják, hogy van olyan körzet, ahol esetleg megegyeznek abban, hogy közösenként támogatnak, valamelyik másik jelöltet. az előválasztás nem arra való, a nép dönts el azt, amit most a pártok eldöntenek de... helyettük. Hát igen, de a pártok el tudják dönteni, hogy nem. Okay, akkor van -e döntsek el, el az egészet, alkalmazás. akkor ne legyen előválasztás, akkor döntsék el a pártok de hagyjuk már meg a pártoknak a lehetőséget, mert a választás még csak a pártokról szól, és a pártok jelöltjéről szól, hogy eldöntsék a pártok, hogy a saját jelölt van-e abban az adott körzetben olyan saját jelöltjük, akik szerintük alkalmasnak, én vagy ebbe, alkalmasabbnak ebben, találnak, mint egy másik jelölt És ha úgy gondolják, hogy a másik alkalmasom, akkor teljesen jogos, hogy ezt a másik alkalmasabb jelöltet támogatják, mert a pártok felelősége az, közös felelőssége, hogy jövő tavasszal mindenhol egy olyan jelölt álljon szemben a Fidesz jelöltével szemben, akitől joggal váratják el, hogy fog tudni ott nyerni. Luglóban az a szerencsés helyzet áll elő, hogy remélem, hogy öt párt gondolja. Úgyhogy én vagyok az a jelölt, aki biztos. Amire természetesen Hatházi Ákos azt mondja, hogy attól még az egyének a szabadsága megvan, hogy a pártok logikáját ne kevesse, és persze. tegyenek arra, hogy Így egyébként van. a DK-kit javasol. És akkor majd meglátjuk, hogy a végeredmény mit mutat, hogy az egyén szabadsága az mennyiben tükrözi, mondjuk az ő gondolatait. De ez Engem másikért. nem köt az ön logikája, azt tudom mondani, hogy önnek egyetlen, vagy a Zuglói 8 körzetben az ellenzéki nyertes jelöltnek egyetlen egy dolog kedvezhet, hogyha egyébként a nép Fidesz utálata nagyobb annál sem, mint amilyen mértékben viszonyogva nézik azt, ahogy most az összes ellenzéki párt eljár, és ebbe a körbe én is beletartozom. Ön drukkoljon annak érdekében, hogy nagyobb legyen, még akkor is, hogy ez a fogalmazás nem elegáns, mert amit most a pártok tetszenek, az egy tízes skálán kilencesre visszatetsző. Ez, ez, ez nem most fog kiderülni. Nem most fog kiderülni, de arra játszani, játszani, hogy addigra a... elmúlik ez a visszatetszés, ez nem azért De nem, nem, az nem senki erre, és nem gondolom, hogy ez visszatetsző lenne azért, mert a pártok úgy látják egy adott körzetben, egy adott jelöltről, és, és egy kiről beszélünk, melyik pártról, az MSZP-ről, a DK-ról, a jobbikról, ról Párbeszédről, Momentumról, az egész országban, kezd kialakulni az, az, hogy megkeresik azt az egy jelöltet. Persze vannak, ahol, ahol többen úgy gondolják, hogy alkalmasak lehetnek, de, de ugye, és itt kanyarodunk vissza, amit, amit említett, hogy ha azt a logikát követ, tég volna a pártok, és azt és, és, és ment volna végig, hogy van 91 olyan körzet, ahol mandátumot kell szerezni a fidesz akkor az egy teljesen más helyzet van a Volt 15-en így. Erről van szó, de innentől kezdve, hogy ezt nem követik. Ami most történik, az én szememben logikátlan. Értem, hogy minek érdekében zajlik, de az nekem nem kötelező, hogy tetszen, és azt is tudomásul veszem, hogy önnek hivatalból mást kell mondania. Ha egyszer annál is fontosabb a beosztást tölt be a Magyar Szocialista pártban, mint most, tehet annak érdekében, hogy négy év múlva, x év múlva ilyenne legyen. Tényleg, a úgy, gondolom, de úgy gondolom, hogy most is elég fontos, egy helyszerzett vezető, a budapesti alelnök vagyok, és az országos elnökség tagja is vagyok. De nem sikerült, az, hogy ez a 15... de de nem sikerült elérni, hogy ez a 15 kivételmét a, végén. A, a mi pártunknak ez volt a, a véleménye, hogy a 15 Akkor nőjenek nagyobbra, hogy a többiekre voltak, nagyobb hatást gyakoroljanak. Hát, ugye, ugye erről szól a demokrácia, hogy hat párt ügyedett meg valamit, de nem egy párt akarata érvényesült hanem hat párt próbálta az akaratát érvényesíteni, és ebből ez e, alakult ki. De hát ugye ezt nem lehet senkinek most a, a, a szemére húzni, hogy kinek a hibája az, hogy ez így alakult Szemére ne húzzuk, de... szemére vetni, igen. Semére Oké, okay, rendben van, értem, nem kínzom tovább, egyik is fel kell hívnom Véna Mártát. Értem, a mundér becsülete, ezt kívánja. Én tehát, hogy mondjam, ez itt most egy széltalan kötélhúzásá válik. Kétségtelen, hogy én is rángatom a kötelet. Remélhetőleg viszonylag rövid időn kereszt, vagy nem túl húzamos ideig kell ezt az értelmetlen beszélgetést folytatni. Én csak jelezném önnek, hogy a kivétel nem feltétlen erősíti a szabályt. Én, én szerintem nem értelmetlen beszélgetés, az, amikor arról beszélünk, hogy egy jelöltet hány pár támogat egy előválasztáson, pontosan ez az értelme annak, hogy ezek a pártok úgy gondolják, hogy a legalkalmasabb. Oké, Ez következem nyerni. be egy időben. Tehát amikor önt jelölik, vagy ne, megnevezik, akkor abban párhuzamosan történjen ez meg, és ne csöpöktetve. De ez egy folyamat, ez egy folyamat. Oké, és ezt a folyamatot mi befolyásolja, ne haragudjon a menet közben. A, mire jönnek a, a, a, a, a, a, rá, amire korábban. Ha nem történik meg, akkor arra mondják azt, hogy egyébként megegyeztek kürtő szobákba, át és hussik mind, akkor ilyenkor mondanak. De hát nem az történt, itt egy folyamat alakította ki az, hogy melyik körzetben kit támogatnak inkább a pártat. És, és ezt mondom, nem csak az kérdés. Én hát tiszteletben nézzem, tartom a, a azt, amit körzetben mindenhol erről van Oké, okay, tiszteletben tartom, amit mond, Hatházi Ákos nem lesz szerencsés helyzetben, hiszen ő ezeket a támogatásokat nem mondhatja magáénak, de otthon fialáiknál, idézve egy korábbi filmet, azt mondták erre, hogy Dajka mesék hölgyeknek. Oké, én ezt elmondja, de nekem hát, ezt az nem. Azt valószínű, hogyha ott marad volna a ő és össze tudta volna maga még így a támogatásokat, de valamiért onnan eljött. Ez, ez, ez, ez, az, hogy szerencsét szerencsét helyzetben van valaki nem ezt határozza. Oké, okay, rendben van, így, én csak annyit szeretnék a magam mentségével felhozni, hogy amit önön itt most levertem, azt valójában az összes ellenzéki párton kellett volna levernem, és teljesen igazságtalanul önnek jutott. Önnek, aki egyébként ennek alapvetően azt feltételezem, az előnyét fogja élvezni, de ön eddig ütésállónak bizonyult, remélem, hogy most se sértettem meg a szemhéjét. <síthat> Nem, hát hogy beszélgetünk valamiről, ami más az álláspontunk, de a végeredmény lesz a fontos, és okay. nagyon remélem, hogy, hogy ő ért okay. tavasszal a választások után azt mondja, hogy igazunk volt, és jó döntöttek a pártok, hogy engem támogattak, mert harmadszor is sikerült nyernem, és nekem meg ez a célom, és ez a, ez a kormányváltás egy fontos eleme, hogy körzetekben tudjunk nyerni. Én a magamét hozzáteszem, remélem, hogy a másik század vagy 105 körzetben is hasonlóan az a képviselő, akit a pártokat közösen megtisztelnek azzal, hogy jelöljük lesz, ugyanígy fog nyerni. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. É én köszönöm, rend. viszont hallásom. Ne fejnáltam. Fiala János vagyok a csúszásért. Országgyűlési képviselő sose akart lenni? De volt egy olyan időszak is, amikor ez fölmerült, de én alapvetően önkormányzati politikus vagyok. Mennyire nézi, nem kell semmilyen kérdésre válaszolnia. Az ígérte a világen. Csak amire ügyvédje jelenlétében is válaszolna, ezt szoktam mondani. Mennyire Nem. nézi viszonyogva az előválasztást? Ugye, a kérdés annyiban indokolt, hogy én minden héten beszélgettek Tócsabával, minden héten beszélek most már Hatházi Ákossal, korábban Karácsony is minden héten beszéltem most minden héten beszélek Horváth Csabával, a zuglót úgy ismerem, mint a tenyeremet, oké, okay, lehet ennél jobban is ismerni, de ami előválasztás kapcsán van, abban az ember abban bízik, mint nem kormánypárti, hogy a, az ellenzék mögött lévő név Fidesz kritikája erősebb annál semmit egyébként most az előválasztás mahinációi kapcsán lát, mert hogyha ezeket a mahinációkat és annak a magyarázatait nézi, akkor könnyű Annyi lehetséges, hogy senkire nem menne szavazni. Szerintem ezt a dolgot egy kicsit hátralépve, vagy szélesebb nézőpontból érdemes nézni. Érdemes azt megfigyelni, hogy ugye sok évvel ezelőtt az első Fidesz kormány, pontosabban a második Fidesz kormány idején született meg, a választási törvénynek az az átalakítása, ami ugye a Fidesznek a hatalma maradását segíti, tehát így lett kalibrálva mindenféle szempontból. És ugye akkor mondta először Karácsony Gergely, hogy ezt a választási törvényt akkor lehet az ellenzék győzelmére használni, vagy szóval akkor tudja szolgálni az ellenzék hogy a teljes körű együttműködés vagy összefogás alakul ki az ellenzéki oldalon. Ez volt ugye 2011-ben, 2012-ben. Most 2021-et írunk, egy ilyen csak nem tíz éves folyamatnak kellett eltennie ahhoz a magyar belpolitikai életben, hogy egyrészt a pártok, másrészt a választók felismerjék ennek a szükségszerűségét, és hogy létrejöjön egyáltalán országos szinten az előválasztás mint olyan. Ez előválasztás egyébként én egy remek folyamatnak tartom. Azt gondolom, hogy, hogy valóban ez a lehetőség arra, hogy, hogy egy hiteles és együttműködő ellenzék valóban esélye tudjon indulni az Orbán kormány leváltására, és mozgosítsa a szavazókat is, és megfelelő módon legyenek kiválasztva a képviselőjelöltek. Tehát egy, egy hosszú, hosszú évekig tartó folyamatban eljutottunk idáig. Én ezt pillanatnyilag óriási sikernek tartom, azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy még előttünk állnak további fejlődési lehetőségek, és nagyon bízom benne, hogy a ö, magyar demokrácia belpolitika fejlődése során el fogunk jutni. Addig én ezt tökéletesen értem, én na, él. nagyon kulturáltan fejezte ki magát, de azt önnek is tudnia kell, hogy önt is köti, akár mennyire tudatos vagy tudattalan az az ellenzéki lojalitás, ami engem sajnos nem feszélyez. Engem sok mindennel meg lehet vádolni, de hogy kormánypárti lennék, azzal nem. De ezzel párhuzamosan nem vagyok feltétlen ellenzéti, Párti sem, ez permanensen változik. Zömében inkább ellenzéki vagyok, ha az egyes kérdéseket, amiben meg kell nyilvánulni az embernek, megnyilvánul, már amennyiben ezek pontokba szedhetők. Ha egyébként az előválasztást egy bűvésznek a tevékenységhez hasonlítanám, ami egyébként sok szempontból szerencsés és sok szempontból nem, ott olyan pillanatok lennének, amikor a közönség felkiabálna, elsősorban a gyerekek, mert azt mondanák, hogy hirtelen látszik valami a trükkből, amit egyébként nem lenne szabad látni. Szíves Elnézést, az a technikai koalíció, az a technikai együttműködés, amit Karácsony Gergely korábban a Jobbikra mondott, és ami jelenleg teljes mértékben megszűnt, az nézőpont kérdés, hogy szerencsése vagy sem, akik ma a Jobbikot másnak látják, mint évekkel ezelőtt, akik azt mondják, hogy megértek a változásra, és mindent meg lehet nekik szavazni, amit korábban nem, azok más véleményen vannak, mint én. És ugye a szerencsi választás nem azt mutatja, hogy egyébként ez a logika érvényesülne. Az, hogy a játékszabályokat permanensen átírják, és egyébként menet közben léptetnek úgy visszajelölteket, hogy közben semmilyen módon, semmilyen, tehát nem az előválasztásban semmi nem zajlott, hanem a pártok egész egyszerűen Azokra a szobákra hivatkozva, amelyek nincsenek, mégiscsak annak a hangulatát árasztva léptetnek vissza képviselőket, az ennek az egésznek nem szolgálja a javát. Függetve attól, hogy lehetséges, hogy jelleg nincs jobb eszköz, mint a vízben, kicsi büdös, de a mi hazánk, de jobban örülnék, hogyha legalább nem lenne büdös. Én megértem az érdéseit szerintem... Nem jó értelmiséginek a... lenni, tehát hogy, tehát hogy az értelmiségi egy olyan pártlogikát kövessen, ami egyébként az ő értelmiségű logikájával nem stimmel, miközben egyfolytában meggyanúsítják különböző uh, szimpátiákkal, amelyek adott esetben léteznek, de mégis az értelmiségi alapállását próbálná fenntartani, de azt elvitatják a lojalitás okán, az egy eléggé szar helyzet. Magam azt gondolom, és ez, ez is egy értelmiségi álláspont, hogy döntés az még mindig két rossz változat között születik, mert hogyha volna egyetlen egy minden szempontból, minden oldalról tökéletes alternatíva, akkor nem van volnánk döntési helyzetben. Én magam azt gondolom, hogy itt a, ezen az oldalon, ahol én állok a magyar politikában, a demokrácia oldalán, nem ország messiásokban gondolkozunk, nem imádni való országvezetőkben gondolkodunk, hanem korrekt és együttműködésre kész politikusukban, államférfiakban gondolkozunk, aminek pont az a lényege, hogy ők személyükben, sőt, akár még, még pártiukban sem tökéletesek, de egy megállapodásra, egy korrekt megállapodásra készek a magyar állampolgárokkal, ígéreteket tesznek, amiket be akarnak váltani, és a következő választásokon kiállnak mindenki elé, és azt mondják, hogy négy évvel ezelőtt ezt vállaltuk, nézzétek meg, hogy mit valósítottunk meg ebből, és hajlandóak vagyunk vitában megvédeni mindazt, amit az elmúlt években csináltunk. Ez az, amit én a demokráciáról gondolok, és ez az, amit az immár harmadik korbán kormánynál egyáltalán nem tapasztalunk. Tehát amikor azt mondom, hogy nagyon sok az én pártomtól, az én politikai világlátásomtól, különböző világlátású pártal is hajlandó vagyok együttműködni annak érdekében, hogy ezt a fajta demokráciát visszaállítsuk, akkor nem arról van szó, hogy nekem azokat a többi politikai szereplőket, pártokat vagy ideológiákat szeretném kell, vagy teljes mértékben magaménak kell éreznem azt, amit ők mondanak. Értelmem, erről van szó. Arról van szó, hogy felnőtt emberként, felelős állampolgárként és a hazáját szerető, a hazáját felelősséget vállaló politikusként együttműködök egy magyarországi demokrácia reményében és érdekében. Lehet, hogy beiratkozom önhöz. Árulja már el nekem, mi a helyzet ezzel a lakástörvényel? Ugye én Tóth Csabát követem, mert ugye a gazdasági bizottság tagja mondta, hogy a gazdasági bizottságot kihagyják és a törvényalkotási bizottságban fognak erről beszélni Csütörtökön. De Csütörtökön a törvényalkotási bizottságban sem mondott semmit Böröc. Uh, ez, most, ez most milyen állapot? Mennyit változott a helyzete az egy héttel ezelőtti beszélgetésünkhöz képest? Mi van most? Áruljel? Én tudja? Nem tudom, ő sejtéseim vannak, a sejtéseimet meg tudom önökkel osztani, ami kíván feltételezések okay. lehetnek. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag még tesztelik a magyar közvéleményt, tesztelik a kormánypártokon belüli hangulatot vagy véleményeket is, és annak megfelelő módosítás lesz benyújtva hogy mit látnak politikailag a legszélszerűbbnek. Ez szerintem, na ez is egy nagyon-nagyon antidemokratikus folyamat, hogy, hogy egész egyszerűen úgy hoznak egy nagyon jelentős, szimbolikus, erővel bíró törvénymódosítást, hogy annak a valódi és végleges szövegét se a képviselők, se a közbeleményt igazából nem ismeri meg. Nagyon nehéz most jelenleg, a lakástörvénymódosítás jelenlegi állapotáról nyilatkozni, hiszen valójában nem tudjuk. Sajtónyilatkozatokat tesz Bölött László képviselő, meg Ulyás Gergely miniszter, de az, hogy pontosan mit tartalmaz majd ez a módosító módosítója, azt nem tudjuk, már pedig egy törvénynél egy-egy szónak, -egy vagy akár néhány betűnek is hatalmas jelentősége lehet, milliárdokat mi jog... jelent. nem egy jogtudós, de ha az akkor elnézést. múltkor nem ezt mondta, nem. de amit én kivettem az elmúlt napok történéseiből, abból az derül ki, de javítson ki, ha én ezt rosszul látom, szívesen veszem egy nálam okosabb gondolatait, hogy a Fidesz az összes törvényes lehetőséget kimerítette a tekintetben, hogy hol lehetett volna egyébként ezt határidőn belül, vagy határidőn kívül, de jogtechnikai eszközzekkel mégis határidőn belül, mint módosítást benyújtani most e tekintetben úgy tűnik, hogy ez egy ex állapot, ami elvileg egy jogállamban nem fordulhatna elő. Ez most hogyan van? Milyen fórumon Egy jogállamban nem fordulhatna elő. Amennyire én tudom, én sem vagyok egyébként a, a parlamenti jogtechnikai eszközöknek a tudora, nagyon nem, de amennyire tudom, még a végszavazás előtt még egy egy bizottsági álláspontot be lehet terjeszteni. Ha nem bizottsági? ez a pontos kifejezés, akkor elnézést kérek a törvényalkotási bizottságét, Aha. és az az még befolyással lehet a véglegesen elfogadott szövegre. Ezt, ezt hallottam én így, de mondom, jogtechnikailag azért a kijelentésért nem vállalok felelősséget. De ön múltkor azt mondta, és ez teljesen érthető volt, hogy jelen pillanatban a bérlakás politika, hogy szíves elnézést a fogalmazásért szünetel, hiszen nem tudják, hogy mi a szabályozás, ennek következtében nem akarnak olyan döntést hozni, amely egy holnap megszavazandó törvény értelmében jogszabály ellenes lesz. Ezzel, ez a, ezzel az önkormányzati gyakorlattal, vagy egyáltalán ezzel, itt most olyan mértékben van visszaélve, amilyen mértékben csak lehet. Hozzátév, ha önnek igaza van, akkor engedje meg, hogy ne azt mondjam, amit gondolok, de tudja, hogy kit teszteljenek. Engem senki is képes se hiszen egyébként az, hogy mi szolgálja az ország javát, az nem tesztelés kérdése. Hollywoodban tesztelik a közönséget, hogy hol nevetnek, hol nem, és ezután a vágó átvágja a filmet. Művészfilmeknél tehetik meg, mert a rendező ezt nem teszi lehetővé. Ebből a szempontból egy polgármester a művészfilm kategóriájába esik, hogy valamit ön is tanuljon tőlem, mint szóképzavaraba, nagyon erős vagyok. Ez, ez, ez abszolút nonszensz. Ha tetszik, no, ennél nonszenszebb -e már nem is lehetne, és Magyarország az egyetlen hely, ahol a nonsenzt fokozni lehet. Ez így van. Én is azt látom, hogy az elmúlt 11 év az arról szólt itt Magyarországon, hogy teljes mértékben felszámolásra került a jogbiztonság. Gondoljunk csak arra, amikor visszamenőleges hatája törvénykeztek. Ez gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonló. Egy ilyen exlex, egy ilyen bizonytalan helyzet van. Az ilyen bizonytalan helyzetek azok, azok mindig megakadályozzák normális folyamatokat, mindig, mindig visszavetik az országot. Látni kell, hogy a pandémiára hivatkozva ez a kormány folyamatosan rendeleti kormányzást hajtott végre, amely rendeletek egyébként használhatatlanok voltak. Tehát amikor itt állt mondjuk valamennyi budapesti polgármester és jegyző, és a fejét vakarta, hogy vajon a legújabb észak a kijött kormányrendeletet hogyan kell értelmezni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez egy rossz minőségű jogszabályalkotás, rossz minőségű kormányzás, és ráadásul, nagyon nagy károkat okoz, és nem csak anyagi károkat, hanem emberi károkat, a demokrácia intézmény vetett bizalmi károkat okoz ennek az országnak. Nem tudom, hogy mikor fogja az ország ezt a károkozást kihevelni. Ugye vissza kell adnom ön záros határidőn belül, a téma az meg rengeteg, Ö, azt árulja el nekem, hogy miközben ö, úgy tűnik az illető politikus számára, hogy az hasznos valójában, nem kontraproduktív az, ö, amiről én most olvastam a 168 órában, hogy Bájer két budavári lakást érő házát árulja egy momentumos politikus, de nem biztos benne, hogy lesz rá vevő, és ez tulajdonképpen egy jópofa akció a részéről, ami nem tudom, hogy nem egy olyan, tevékenység, ami hosszú távon, rövid távon inkább a hetcelés kategóriája sem, mint a jó ízű politikai tréfálkozásé. Nem tudok erről nyilatkozni, én ezt a heket nem láttam. Muzinkai Szerintem... György a Momentum Pilis Dunakanyarban induló jelölt egy Facebook videóban jelentette be, hogy megkérdette Bajer Zsolt Pilis ingatlanját, annak érdekében, hogy meggyőződhessen róla, a piac szerint is annyit ér az ingatlan, mint amennyit a publicista profitált belőle. A két budavári Igen. lakás becsült értéke 65-70, illetve 70-75 millió forint. Ebből következőleg a faház értéke nagyjából 140 millió forint lehet, legalábbis Bolyer szerint. Tudom, hogy az agglomerációban nagyon mennek fel az ingatlanárak, de azért egy 70 négyzetményre alapterületi kertes faház 140 millió forintért ideálisan magas árnak tűnik, mondta a videóban Buzinkai. Azt gondolom erről, hogy a politikába vagy a politikai kommunikációban beleférnek némek, beleférnek hekkek, abban az esetben, hogyha az mindenki számára nyilvánvaló, hogy itt egy, itt egy fricskáról van szó. Szerintem itt viszonylag világos, hogy egy fricskáról van szó. Az, hogy ez a jó határán innen vagy onnan van, ezt nyilván mindenki egyénileg ítéli meg. Ez, ez egyébként szerintem a politikai kommunikációnak része. Tudtommal, ő miért ezt, ha egyáltalán űzi? Különbözőek vagyunk azért. Hey, okay, rendben van. Okay. Jó, ja, hát akkor inkább ön, mint Buzinka, így hát ezt könnyen lehet mondani, hogy én mindig annak mondom, akivel éppen beszélgetek. Um, a Hosszabban nem fogunk tudni róla beszélni az időszüken miatt, de rövide legyen szíves beszél. arra a kérdésemre, hogy ön szerint idén, hangsúlyozom, 2021-ben a klasszikus éveket összehasonlítva, ha akkor tízesnek vettük, vagy vehettük a vár idegenforgalmi kihasználtságát, látogatottságát, akkor idén a belföldi hazai turizmust összeadva hanyasszámot mondana? Mennyit várok? Az, igen, azt, igen. Ö, ö, arra kíváncsi, hogy mennyit tíz, várok? Tíz, tíz a legmagasabb, akkor idén mennyi lesz? Szerintem kettő. Azt írják hallgatóim, nézőim, akik egyébként az idegenforgalomban dolgoznak, hogy ön a választások előtt hihetetlenül lelkes volt a választások után, fordulatot vett, elérhetetlenné vált, és idejekorában le is adta a turizmus ügyét Csobánci Gábor alpolgármesternek. Szeretném, ha tudni hogy én erről semmit nem tudok, erről engem a hírforrásaim tájékoztattak. Azt se tudom, hogy ennek megnyire van alapja vagy sem. <gül> Ugye egy önkormányzat az úgy működik, hogy van polgármester, vannak alpolgármesterek, vannak képviselők és van a hivatal. Hogyha van két alpolgármester, akik közül az egyik az idegenforgalomhoz és a vendéglátáshoz ért, akkor szerintem eléggé adja magát, hogy ezt a területet az, a az alpolgármester vigye. Ez nem azt jelenti, hogy le van adva a terület, hanem arról van szó, hogy a napi feladatoknak az ellátását, az ezzel kapcsolatos egyébként rendkívül sok munkát, azt nem feltétlenül én végzem személyesen, hanem a polgármester a felelősérte. De hát ez valamennyi tématerületen így van. Én egyetlen tématerületet sem én személyesen viszek, hanem, hanem képviselők, a polgármesterek, hivatali munkatársak viszik a különböző témákat. Nekem az a feladatom, hogy mindezeket összefogjam és egy egységes okay. rendszerre vezessen. Mit tud mondani, mennyire végleges, vagy mennyire átmeneti döntés a Mészáros utcai buszparkoló ügye? A Mészáros utcai buszparkoló abban a formában, ahogy korábban terveztük, nem fog megvalósulni. Azért, mert mert csak olyan fejlesztést szeretnénk megvalósítani, ami találkozik a lakosságnak az igényeivel és, és, és hozzáállásával. Most a következő időszakban viszont, mivel a turistabusz kérdést azt hosszú távon mindenképpen meg kell oldani, három dolgot fogunk tenni. Egyrészt a kerületi forgalmi szimulációt elvégezzük erre vonatkozóan, ha persze régzünk, ezeknek a beszerzése zajlik. Másrészt arra az adott más területre, ami ott van a Mészáros utca mentén, egy közösségi vagy részleteli tervezésben a környező lakossággal vagy a lakossággal szeretnénk egy, egy tervet, egy képet kialakítani, harmadszor pedig a fővárosi önkormányzattal egy fővárosi szintű turisztikai koncepció, és ezen belül turista koncepciónak a kialakítása zajlik. Azt írta egy nézőm, hogy a Mészáros utcai lakók is a szemközti oldal, Avarutca ez már a pokorni féle 12. kelet lakói fellázadtak is egy hihetetlen erős kampányt indítottak a projekt elletetlenítése érdekében. Egy kedves egyébként nem is Mészáros utcai lakótársak naponta arra közlekedő, azt is megírta SK, hogy felkereste a keleti Fidesz, Fidesz irodákat, hogy tegyenek valamit, és ezt még meg is írta a Facebookon. Ez lehetséges, ez egy állampolgári jog. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy, ez egy jó projekt. Tehát szerintem ez egy jó projekt. Kár, hogy nem tud megvalósulni, kár, hogy ennyire, ennyire nagy ellenállás balütközött, de egy jó dolgot sem nyomunk le az embereknek a torkán. Én nem vagyok a Fidesz. Hogyha, Hogyha Ugyanez az, az ember azt kérdezi, illazán, hogy mit gondol. Érint, hogy ez jó, akkor nem fogjuk. Horrontották, elrontották, és miért nem sikerült? Sikerülhetett volna egyáltalán, kérdezi az illető. Hozzá téve, hogy a buszkaos sokkal több ére embert érint, mint ahányan végül is ezt a projektet elletetlenítették. Nem tudom, hogy, hogy elrontottuk-e. Ugye egy egész más szituációban kezdtük el ezt a projektet, mint amikor még a kialakításáról beszéltünk. Mi egy, olyan, egy olyan pandémiás évnek a, a végén kezdtünk el erről beszélni, amely évben egyszer nem voltak itt a turistabutok. Az emberek nem is érzékelték azt, hogy ez egy mekkora probléma. Mi ugye a korábbi adatokból és a korábbi ígéretünkből indultunk ki, én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó megoldás lett volna, de lehetséges az, ezt én elfogadom, lehetséges az, hogy ez egy korábbi elgondolás volt, és ebben a formában meghaladta az idő, meg kell keresnünk azokat a megoldási lehetőségeket, amivel viszont a kerületi tarthatatlan turistabú okay, helyzetet Két kezelműség. röpke kérdés, az egyik, hogy az április közepén a netre került hatástanulmáinak ki a szerzője? kinek a megrendelésére, szóval kikészítette, megrendel Ki és kinek a megrendelésére készült? A Budavári önkormányzat megrendelésére készült, és egyébként ott is van a terveken, hogy a Samokás készítette. Végül, de nem utolsó sorban, nem mint az ügyvédje, és nem is mint kocsi szaké Olivio, valójában azt ön érti, hogy miközben nem szimpatikus a kormánypártnak, Mégis hogyan vehették arra a bátorságot, hogy anélkül lehurrogták volna valaki mosónőlelkületi primitív embernek nevezze? Mert örül sok mindent el lehet mondani a tevékenysége okán, de mi szükség van arra, hogy ilyen módon apostrofálják, és tök mindegy, hogy erről egyébként az NMHH mit mond, mert ezt nem az NMHH fogja minősíteni, hanem adott esetben én, aki azt mondja, hogy ez akkor is tűrhetetlen, hogyha tegnap éppen ugyanez az ember, ugyanezen a fórumon a pápát minősítette egészen elképesztő módon. De ezt ön hogy éli meg? Én velem annak idején előfordult, én nem tudtam napirendre térni fölötte, és most se tudok napirendre térni fölötte, és nincs az az ember, aki engem meggyőz arról, hogy e fölött, napirend, e fölött napirendre lehet térni. Ön hogyan van ezzel a mosónő primitív emberrel, aki állítólag ön? Én egy egész más dolgot érzek ebben. Engem ebben az egész beszélgetésben, amiben ez elhangzott. Elsősorban azt háborított föl, hogy azokat a kerületi választókat, akik rám azokat nevezte barmoknak. Szerintem ez az, ami igazán fölháborító. Az hogy, az, hogy ez a csapat, ahol ez elhangzott abban a műsorban, szerintem egyre izzadságszagukban keresi a minél gorombább kifejezéseket, mert ezzel akarják fölhívni a figyelmet, vagy, vagy ezzel gondolják lealacsonyítani az ellenfeleket, ez nem engem minősít, ez őket minősíti. Engem tulajdonképpen, ki hogy. Az viszont, hogy a, a választókat lebarmozzák, az, az, az vállalhatatlan és tarthatatlan, és ilyet egy demokráciában és jogállamban Oké, okay, de azt lehet, ugye abban nem fogunk egymással vitatkozni, vagy lehet, hogy vitatkozni fogunk, aztán elengedem, hogy attól, mert a Jézusok... Attól, mert a törvényszava, vagy a nem tudom kinek a szavából adódóan önnek, mint közszereplőnek többet kell elviselnie, attól ez még elérheti azt a mértéket, amit önnek nem muszáj elviselnie? É, igen, elérheti ezt a mértéket. Magam azt gondolom, hogy a ö, mosónők azok elképesztően nehéz munkát végző, fantasztikusan szorgalmas emberek, akik alapvető szolgálatot tesznek egy társadalomnak, mert tisztára mosnak dolgokat. Ö, Éppen ezért én nem érzem azt, hogy ez engem minősítene. Az viszont, hogy vannak emberek, akik képesek ilyet egy nyilvános műsorban kiejteni a szájukon a másik emberről, az őket nagyon is minősíti. Köszönöm a rendelkezésre állást. Alapvetően örülök, hogy a vendége lehetett a Kejfej számos apropót őszintén sajnálok. Viszont hallásul. Köszönöm Viszont hallásra. Béna Száim Ártát hallották az első kerület polgármesterét. Most ismét van nagyjából egy tucat perc, hogy arról beszélgessünk, amiről önök akarnak. Én köszönöm szépen, nem akarok beszélni semmiről, de ha önök akarnak, mindenben állok rendelkezésükre. 061-911-168 Elnézést, ha ma döcögősebb lettem volna, mint az átlag, de hát nekem is különbözőek a napjaim. Jó kívánok! Hát én, mint zuglói, szeretnék a Tócsaba-hoz hozzászólni. Hogy egy kicsit magabiztosnak érzem az őrá történt két szavazás miatt, ugyanis én és több ismerősöm azért szavazott rá, mert nem volt jobb. Tehát attól, hogy ő most kétszer meg lett szavazva, hát itt volt létezett olyan, hogy antifideses szavazás. És akkor, ha már nincs más, akkor legyen a Tócsaba. Tehát egy kicsit magabiztosnak érzem, egyébként nem értek egyet ezzel a háttérbek beszélésekkel, nagyon nem. Azért volt kitalálva ez az előválasztás, hogy legyen választás. Jó, amit ön mond az arra jó, hogy most megkérdezem az embereket, hogy ő rájuk egyébként milyen mértékben hat, hogy az a párt, amelyiket ők egyébként pártolják, nekik mit javasol? Úgyhogy ugye arról van szó, hogy a demokratikus koalíció, tette a Vokcsát, és azt mondta, hogy Tó Csaba, uh -huh. ön egyébként fogalmam sincs, hogy demokratikus koalíció, pártoló valaki vagy sem, de önre egyébként hat-e, hogyha az a párt, amelyiket ön támogat, valamelyik jelölt mögé áll be, azt az ön szavazatát alapvetően befolyásolja -e vagy sem? Nem, engem az egyén befolyásol. Helyes. Köszönöm szépen, hogy hívott. Tíz szavazatot szeretnék összegyűjteni, egy szavazat már van. 061-9111-168. Általánosságban is megfogalmazhatom, önökre hat te az, hogy az előválasztásnál az önök által preferált pár kit javasol, vagy ez önöket nem befolyásolja. 061-911-168. Ha összejön 10 szavazat, jó. Ha nem jön össze 10 szavazat, akkor megmarad ez az 1. 061-911-168. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem befolyásol. Köszönöm, viszont hálasson. Jó reggelt! Jó reggelt az egyén befolyásol! Köszönöm! Nem ez volt a kérdés, az volt a kérdés, befolyásolja vagy sem. Értettem, hogy mit mond, de arra kérem, hogy a kérdésre válaszoljanak. 061911168 Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! Az befolyással, akit az általabb preferált párt javasol. Igen, tehát igen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem befolyásol. Köszönöm. Köszönöm. Öt szavazatnál tartunk. Négy perc múlva lesz kilenc óra, itt pedig olyan meleg van, kedves Pali, hogy el kellne egy légkondicionáló. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Tehát befolyásolja. Köszönöm. Igen. Egy kör egy menet, ne felejtsék. egy szavazatnál tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Köszönöm! Én is! Jó reggelt! Jó reggelt, nem befolyásom! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Utána túl gyorsan reagáltam az előbb, nem befolyásol. Jó, sajnálom ezen már nem tudok változtatni. hogy túl gyorsan reagáltam, ilyen nincs. Jó reggelt! Igen, befolyásol. Jó reggelt! Jó reggelt! 061900 1168. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, nem befolyásol. Jó, hát úgy tűnik, hogy az én hallgatóim és nézőim azok szuverénebbnek tűnnek annál se, mint akikkel a pártok számolnak, mert hét-három a szavazatok úgy oszlattak meg, hogy nem befolyásolja önöket, hogy mit javasolnak a pártok. Ezzel együtt a pártok ezt valamiért csinálják. Jó reggelt! Jó reggelt, befolyásol. Köszönöm. Ez most már el fog kísérni bennünket a műsor végéig. Amely egyébként a végéhez közeledik. Még 13 műsor. Belépve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jövő héten ugyanebben az időben nagyjából 8 óra 20 és 9 óra 5 perc között, de legtovább 9 óra 12 percig Kovács Gergely a két farkó kutyapárt elnöke lesz a Kejfejancsi vendége. 061 először. zenei szerkeztek. Bármilyen ügyben hívhatnak, és bármilyen ügyben nem hívhatnak, ha nem akarnak. Lehetett volna műsorolja, mint ez az zene most, de nem ilyen lett. 0 6, 1, 900, 11, másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha ez volt az utolsó, akkor holnap pár után de még hét előtt találkozunk távolítemben dörö.fi alajanos kukad, gmail .com. hat egy 168, senki többet. nem 9 óra 3kor véget fog érni a műsor, az az 41 másodperc mulva. Igen. Haó Köszönni a Véna nagyon értelmes és jó riport volt. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm.